Ei vaan kaikille. Tervetuloa Teheanikästin yhdeksänne jakson pariin. Kauan odotettu yhdeksäs jakso. Kieltämättä jonkun verran ehti tulla taukoon, mutta tällaisena kivana kuitenkin lisänä nyt tulee toinen episodi varmaan melkein heti perään, koska uusi piirtykausi on alkanut, niin kaksi yhden hinnalla sitten odotuksen vastapainoksi. Jep. Ja koska me ei pelätä mitään, niin meillä on silti aiheena ajankohtainen aihe kuukauden takaa, että onko siitä kuukausi? Ei sit ihan kuukautta, kolme viikkoa. Sitten oli tuo Desukon tapahtuma, niin siitä puhutaan, ja sitten viime kästissä, varmaan viime kästi lopuksi mainittiin toi Billy Bat-sarjakuva, niin sitten puhutaan myös siitä sitten Kyllä. lopuksi toivottavasti. Kyllä ja se oli viime episodin lopussa, joo. joo, minulle yhtä yllätyksenä kuin yleisölle. Niin joo, niinhän se olikin, ja no, Tän siitä saa kun ei neuvottele ideoista etukäteen, että näinhän siinä kävi, että jokunen kuukausi meni sitten lukea se pois alta, mutta... No tämän takia meidän nimi on se Teheanikäs. Jep, mutta tota noin niin, joo, minä olen Tony, sen mukana, niin täällä on Haider. One and Only, ja kirjaimellisesti Only tällä kertaa, ei ole ystäviä, ystäviä apustamassa meitä, ja hei sen verran public service announcementia koko maailmalle, että jos joku ei ole tässä vaiheessa vielä törmännyt ja tykkää podcasteista, niin Petteri ja Maaret's pisti tulille ton manga podcastin joka on käytännössä pakollinen oppimäärä tämänkästin lisäksi. Joo, siellä on kaikkea hyvää olennaista uutista mangasta tietoa, ja nyt niillä on oma Twitteri, joka on sen verran aktiivinen, että käytännössä jos tuli noita tota manga uutisia ikävää anime-lehden yhteydessä, nyt kun päätoimittaja on vaihtunut, niin Mulla on Twitter-feediä seurata, se tullut vähän se ollut, että kaikki on ihan niin kuin ennenkin, kun se tulee taas ne kaikki manga-uutiset, mutta vain eri tililtä, eli ne ovat ä-mangakartta, niin tota, siellä tulee jaksoa, kivan säännöllistä tahtia. Meilläkin on muuten Twitterin nykyään. Ihan totta, mä olin jo unohtanut. Mikäs sen, onko se at-tehänikäistä? Se, se on. Joo, käykää sekin seuraa jostain ihmeellisestä syystä. Ja... No, manga-kartta nyt tietysti joo, on vähän professionaalempi sitten näin niin kuin muuten kuin meidän, mutta... Jos tykkää sarjakuvista, niin kannattaa mennä sinne. Ja en tiedä vaikuttaako se mitenkään siihen, miten paljon me käsitellään sarjakuvia täällä, mutta tota... Eiköhän varmaan sitä tahtia, kun nyt sattuu innostamaan, että eipä tämä maa niin iso ole, että ei mahdottaisi molemmat puhumaan noista. Se on ihan totta, joo. Ja niillä on tosiaan tota uutishommaa, mitä me ei Joo, ja tosiaan osata. toi oma Twitteri, niin jos nyt tulee jotain kysymyksiä tai ehdotuksia, niin sinne nyt ainakin pystyy pistämään. Ja ehkä sitten jos välissä pistetään joku anonyymipalautekanavakin pystyy, jos sellainen on ihmisille helpompi, että katsotaan, me emme ole ammattilaisia. Askel kerrallaan, mutta hei, ehkä me mennään päivän asiaan. Desukon 2019 oli kesäkuun puolivälin tienoilla ish. Suunnilleen. Ja tota, kävimme siellä, puhumme siitä, käydään tota ohjelmat läpi. Jälleen kerran. Tämä on siis puoliksi taas ohjelman pitäjille suunnattua palautetta, mutta nyt sitten toisaalta onhan tässä se, että kun ne kaikki ohjelmat on myös tuolla YouTubessa, niin voi ajatella myös silleen, että mitä kannattaa katsoa sieltä sitten. Joo, eihän se ihan täysin sama juttu ole, että joissain luennoissa se salin tunnelma on sellainen, että ei se ihan videona välity, mutta nimenomaan jos se asia ja kuitenkin kiinnostaa, niin on elämässä paljon huonompiakin päätöksiä, kuin mennä katsomaan sen jälkikäteen. Jep. Ja tota... Olikohan tässä mitään semmoisia yleisiä aiheita, josta tekisi mieli sanoa ennen kuin päästään noihin ohjelmiin. Jotenkin noin, noin desut vaan toimii ja niin me sanotaan vissiin joka kerta tällä. Aika lailla joo. Että eipä siellä sillä tavalla ihan käytännön järjestelyjen puolesta oikein valitettavaa ole. Tai ne asiat, mistä saattaisi valittaa eniten, niin niille ei ole ollut sillä lailla tarvetta. Että esimerkiksi narikkojen kanssa mun ei nyt tarvinnut olla tekemisissä oikein lainkaan, kun tavarat oli tuolla. Moi, no ja tuossa paikassa niitä oli sen verran vähän, niin esimerkiksi jos siellä oli jonoa, niin en tiedä henkilökohtaista kokemuksesta asiasta. Joo, vähän vaikea sanoa, kun itse on niin min maksannus ja Excelissä min maksannus sen, että miten, miten ton hoitaa ton Desu-kokemuksensa, niin epä siinä ehdi olla hirveästi kitkaa välissä sitten koskaan nykyään. Mutta jänskeillään sitä, että kuka sinne tulee johtoon nyt sitten, kun Renne päättää, päätti jäädä sivuun Otskar ja samat Rennelle. Joo, kiitoksia, kiitoksia vaan, että luotsasit. Ja tota, mutta ehkä me mennään sitten siihen, mitä hän on luotsannut. Eli avajaisessa käytiin aluksia. Muistaakseni niin tykännyt taaskaan. No, <laughs> niin. En minäkään voi sanoa, että ne olisi koskaan herveästi mun tota sellainen olennaisen ohjelma ollut, mutta sitten mä aina menen sinne yleensä, kun sinä sanot, että mennäänpä sinne nyt Joo, Tällä kertaa siinä oli semmoinen, no ainahan siellä on pakko olla harrastelija teatteria mukana. mutta tällä kertaa siinä oli ideana se, että oli erilaisia konittamisen eri puolia Ei oli sitten niin karikatyyrisoitu tällaisiksi erilaisiksi konikävijöiksi ja sitten niihin liittyen oli erilaista hassuttelua sitten. Joo, että mitä noihin teemoihin tulee, niin tavallaan tämä liittyy tietysti ihan desukoni enemmän kuin moni muu. Mutta ehkä sitten just siellä, no siellä edustettiin monia sellaisia puoliin, mitkä mun omassa kodittamisessa hirveästi näy. Tämä nyt ei itse nyt tietenkään mikään vika, koska ei kukaan harrasta kaikkea mitä koneessa on, mutta öö, mitä mä sanoisin, ei se varsinaisesti ollut mitään sellaistakaan, että just tämän takia tulin tänne. Joo, oliks se tota... Oliko se vasta päättäjäisissä? Se oli vasta päättäjäisissä. Kuhutaan siitä siellä, koska mullakin on siitä muodostunut ajatuspäähän. Tota, ehkä mennään sinne ensimmäiseen. Vai oliko sinulla? Joo. No Tosiaan oli, Se oli tosin ihan hauskaa, että kunnia tuota kunniaverrat tuli sellaisessa summonin muodossa. Se oli ihan hauska yksityiskohta sitten taas. Joo. Ja se on kyllä kiva, että ne käy, koska mulla menee niin usein noin kunniaverasohjelmat ihan ohitte, että. Joo, niin se on totta. Kunnianverraiden näkeminen on kyllä taas se juttu, mitä aina niin on kivaa nähdä avajaisissa ja päättäjäisissä. Ja ne tuntuu aina niin hyvän tuuliselta. Totta kai japanilaiset, niiden on pakko varmaan näyttää hyvän tuuliselta, mm -hmm. kuuluu sopimukseen, mutta siitä huolimatta se fiilis on kivaa nähtävää, oli se sitten miten aitoa tai ei tahansa. Kyllä mä luulen, että se on ihan kivaa toisen rahoilla mennä käymään toisella puolen maailmaa vähän konittamassa. En mä usko, että se on... Kellekään oikeasti ollut huono kokemus. Toivon ainakin. Yes. Mennään ensimmäiseen ohjelmaan, eli me oltiin vissiin molemmat katsomassa tota Lauri ja Mansikan animea kameran linssin läpi. Näin on jo. Meistä on ihan kuva todistakin, jos istutaan vierekkäin samanlaisessa asennossa. <laughs> niin Oliko tämä niin, että ei ollut lavastettu estää kuvaa, vaan se oli. Ei vissiinkään. Tota, mä itse ainakin katsoin sellaiseen suuntaan, että mä en oikein nähnyt suojaa, elle tarkoituksella imitoinut mun asentoa, niin sit se oli kyllä vaan ihan puhdas sattuma. Virallinen teheani pose. Kyllä. <laughs> Kannattaa opetella seuraavan meetappiin. 2027. Täydellistä. Sitten puhutaan 2019 kesäkauden piirretyistä. Vihdoin. Tota noin, niin, joo, eli siinä aiheena oli siis se, että miten niin kuin, tavallaan animaatio, kun siinä ei ole fyysistä kameraa oikeasti mukana, niin miten sit kuitenkin tuomalla elokuvan ö, visuaalisesta kielestä se kamera kirjaimellisesti mukaan siihen teokseen voi tuoda siihen jotain lisää kuitenkin sitten. Ja kyllähän siinä oli sitten sitä kuvakulma homma, no, oliko siinä sitä homma, Sitä ei ehkä niinkään ollut, mutta nimenomaan sitä niin kuin kameran leikkauksen ja semmoisen niin kuin, oli Olihan omaa. siinä myös kuvakulmaa mainittiin ne lintuperspektiivillä toinen se toinen oli äh, sammakko. Joo, sammakko eli kuvataan ja tai alaviistossa, että saadaan asiat näyttämään pienemmiltä ja surkeammilta tai tuota, isommilta ja pelottavammilta kuin mitä ne ehkä muuten olis ja tosiaan näytettiin hyvin havainnollistavia esimerkkejä että nämä on just tällaisia juttuja. että Tiedän, että mä puhun paljon siitä, että ole kauhean visuaalisesti suuntautunut ja Ei se nyt lopulta ehkä välttämättä aina niin ole, mutta multa puuttuu just kaikki tällainen teoreettinen tieto. Että nää jutut näkee ruudulla, mutta tavallaan kun ei tiedä noit käsitteitä, niin ei niitä sillä tavalla kuitenkaan ajattele. Ja sitten kun nämä mukavat tytöt, jotka on käynyt kaikki taidekoulut ja tietää näistä jutuista, kertoo, että näistä nämä jutut johtuu, niin saa sitten vähän niin kuin kasvot ja nimet niille jutuille, mitä on saattanut piirtyä nähdessä tunteen, mutta sitten ei oikein tiennyt, että mistä se johtuu. Joo, ja kuitenkin tuo tuommoinen elokuvakerronta on tavallaan oikeasti ihan niin kuin kieli silleen, että sitä enemmän saa irti, mitä paremmin ihan oikeasti tuntee sitä tavallaan, miten miten nuo hommat toimii ja miten niillä yritetään hakea ja tälleen, niin on se silleen hyödyllistä, että vaikka niistä moni asia on ehkä semmoinen niin lukion kuviskurssin, ykköskurssin settejä, niin se, että annetaan konkreettiset esimerkit siitä, että myös sarjoissa on tehty näin ja näin, niin kyllä se aina antaa, antaa tosi paljon ja muistuttaa hyvällä tavalla myös siitä, että miten paljon oikeasti tekijät näkee vaivaa ja miettii sitä hommaa, että miten sen viestin ja emotionaalisen panoksen saisi parhaimmalla mahdollisella tavalla läpi Joo, kertoo ammattitaidosta ja sitten tosiaan kun yleisössä, mä en usko, että mä oon kuitenkaan ainoa, jolla nämä jutut, jopa ne lukion ykköskurssin, kuviskurssin, niin jutut on ihan oikeasti sellaiset, että ne on joko uusia tai unohtunut. Hmm. Että tavallaan, että kyllä yleisö on, jolle tämä on ihan niinku hyödyllistä tietoa, vaikka me aloittaisimme miten perusasioista. Kyllä joo, ja kyllähän simmentiin mentiin sitten esimerkkeihin, mitkä ei ole ihan niin itsestäänselviä. Ja se oli hyvä se jojo esimerkki missä se jäbä vaan oli paikalla ja piti jotain monologiaa. Sitten siinä oli niitä kuvakulma ja tämmöisiä. Se oli mun tosi hyvä havainnollistava ja vaikutti hienolta kohtaukselta, vaikka ei sitä kontekstia sen ympärillä millään tavalla niin ymmärräkään. Joo, ehdottomasti. Että jos olisi nimenomaan paperille kirjoittanut, että mitä kohtauksessa tapahtuu, aika lyhyt ja laatteja kuvaus siitä olisi tullut. No toki vuorosanat oli ihan intensiivisiä, mutta nimenomaan se, mitä siellä tapahtuu, mutta sitten, kun kamera kuvaa joka suunnasta, ja taisi siellä jotain muutakin jekkua olla, olisiko mm. ollut jotain, että kuva vähän sumenee ja sitten erävöityi ja tuollaisia juttuja, niin sitten se kohtaus tosiaan näyttää paljon enemmän siltä, että nyt on isot ja vakavat meiningit menossa. Joo. Mikä on sillain kiehtovaa tavallaan, että jos minun pitäisi sanoa, että miksi mulle tulee sellainen olo, en mä osaa sanoa miksi, mutta se tulee silti. Jep. Tämä on kyllä mielenkiintoinen homma, toi, toi terävyyden käyttö animes ylipäätään, kun sehän on niin keinotekosta joka kerta, että kun Joo. jonkun pitää kirjaimellisesti käydä sumentamassa se kuva, että sen se saa semmoiseksi silläkin. Joo, ja siitähän oli myös juttua siitä, just, että tota, mihin se ää, rajaus, niin kun, että lähellä ja kaukana olevat asiat, mä en muista miksi sitä kutsutaan, mutta se, että niin jos Katso, jos lähellä oleva asia on terve, kaukana asumeita. Ja sitten se voikin mennä päinvastoin, jos... Syvä terävyys, vai mikä se nyt onkaan nimeltään se ilmiö. Joo, oh, mutta... en, en muista tähän hätään, mutta se ilmiö kuitenkin. Joo. Mutta varmaan jos jonkun aikaa sieltä YouTubesta katsoa, niin tämä varmaan kannattaa katsoa. Tääkin vissi on siellä kuitenkin, ei vaan. Joo. Muistaakseni. Oletettavasti. Ja tuota. ainakin antoivat suostumuksen, että kyllä se sinne saa laittaa. Joo. Ja nimenomaan kannattaa katsoa, että ei ole ehkä semmoinen, sit, minkä laittaa taustalle kun pistää imuroitteen, että kyllä tämä, niin ne Joo. visuaaliset esimerkit auttaa tosi paljon. Olisi kyllä hyvin esitettykin. Laurla puhu siitä aikaisemmin, että tämänkertainen tavoite esiintymisen suhteen on se, että ei näytä siltä, että alkaa itkemään koko ajan, vai mikä se oli. Se? Joku, kuitenkin se, että ei ole kauheita siellä, nythän se näytti siltä, että sillä on tosi hauskaa. Joo. Kyllä se, se on aina hyvä kombo, kun ohjelman pitää tykkä ja välittää aihepiiristään ja sitten näillä kaiheilla on muutenkin ollut aikaa nimenomaan hioa sitä niiden kombotyöskentelyä, että niin kun on sitten toisensa vahvistuksena ja sitä itsevarmuutta on tullut siis tässä vuosien varrella lisää. Ja. Ja yleisöt on kasvanut sitten sitä Joo. myötä myös. että tämä oli niin kuin, nimenomaan siihen nähden se esiintyminen olikin hyvä, että, siis vielä erityisen hyvä, että niillä oli täysin salikoko koskaan, mikä nyt varmasti niin hermostutti sitten, ainakin ne itse on ilmeisesti tottuneet siihen, että aika tyhjälle salille puhumut nyt siellä oli melkein niin tupa täynnä. Käytännössä joo, mikä on tietysti kertoo myös hyvää mun mielestä siitä, miten Desukonissa käydään kattoon ohjelmiin Että luulisi, että perjantain avajaisten jälkeen ensimmäinen ohjelma on se hetki, milloin käydään vielä pajaamassa kaverit läpi Ja tapaamassa ky kysymässä kulmisia ja näin, mutta siellä joo. on niin kuin, jengi on heti valmiina Että nyt ei kun nyt tänne tultiin kuuntelemaan luentoja Joo, ja sitten on tietysti väke, joka ei edes ehtinyt vielä Koniin Että koko niin kuin se väkimäärä ei edes paikalla vielä Kyllä, sairaan cool, hieno kasvutarina tässä meillä Kyllä olen no. ylpeä. Muistaakseni olin katsomassa niitä ihan ensimmäistäkin ohjelmaa, ja melkein kaikki siitä lähti, ja kyllä se Mikään kasvu se on. on ollut silmin nähtävä. En muista, täytyy kysyä. Jotain juosajuttu ei olen nähnyt joskus tuhat vuotta sitten, ennen kuin tiesin, ketä näin tyypit on. Mutta eee, sekään ei mun mielestä ollutkaan Ei, kun ei ehkä Juosa-juttu, vaan joku semmoinen visuaalisesti kummalliset anime-juttu. Se, se oli ainakin varmaan sieltä ensimmäisestä Jaan. päästä. Muistaakseni se oli hyvä. Lossi? Vai? Ei mietin vaan, että taitaa ne molemmat meidän podcastia kuunnella, että tota, eiköhän jälkikäteen tule sitten ilmoitusaiheesta. Terkkuja kaikille äidille ja. Ehkä myös Laarille tuota, Sitten mä en ainakaan mennyt kattoo mitään. Meillä oli sitten toi kahdeksalta. Oli sitten toi tuolla. Joo, se meni. Meillä oli aika sama aikataulu perjantaina. Eli Lamppa piti musavisa, joka tosiaan, se on vähän harmi, ettei saatu sitä ihan puusepän omaa musavisaa, mikä on ollut se verran monta kertaa, että mä nyt vaan sanon sitä perinteeksi riippumatta siitä, oliko se sitä vai ei. Ei se ole mikään harmi, vaan se on Isperian suurin epäonnistuminen ohjelma vastaavan. No mä luulen, että mä periaatteessa voin faktuaalisesti olla tätä mieltä. <laughs> Mikä kertoo vain siitä, miten paljon tykkään MusaVisasta, vaikka olenkin siinä ihan huono. Niin. Jos, jos tuleva ohjelma vastaava kuuntelee tätä, niin se, laitetaan se MusaVisa laitetaan sinne niin karttaa jo valmiiksi ja sit vaan selvitetään, että kuka tekee sen. Et se ei ole mikään semmoinen, että pidetäänkö sitä vai ei, vaan että kuka pitää. Mm, voin hyväksyä tämän tulkinnan. Kahdeksalta on kyllä ihan hyvä aika sille, koska oli ihan kiva päästä ajoissa nukkuun myös sitten, kun seuraava päivä oli muistaakseni aika pitkä ja rankka, mutta... Joo, Lampan Musa Puolituntinen. Ai niin, niin taisi olla, joo. Et Tosi lyhyt. Joo, siihen nähden, siis mä en nyt tajunnut, että se oli niin lyhyt, että mä voin sanoa, että se ajoitus oli siihen nähden kyllä onnistunutta, että niin kun aikaa kirjoittaa vastaukset oli suhteellisen sellai, rakenteellisesti sopivasti, ja aina ongelma oli, että Longessa oli niin paljon sitä älämölyä ja sitten tilat oli vähän sellaiset, että öö, Parvelle kuulu vähän huonosti, ja sitten taas kuulin alakerras ystäviltä, että sinne taas kuulu vähän liiankin hyvin. Joo, se, voit se parve, Parvi oli tosi, tosi kehennä. Välillä oli niin oikeasti, ei vaan menenyt saada selvää, että se oli Joo. vaan semmoista niin tasaista okay. mössöä, mitä sieltä kuulee. Ja... Varsinkin kun koko ajan oli tosiaan sitä keskustelua, että se ei tietysti ole visan itsensä syy. Että se on... Mä voin ymmärtää, että se on sellainen... Tuollainen kevyempi visa on ohjelma, joka voi sopia loungeen, mutta ehkä nimenomaan ne fyysiset tilat on sellaisia, että se ei kauhean hyvin sovi sinne ihan niin kuin jos haluaa kuulla niitä biisejä. Niin, ehkä sitten jotain tietovisailutyyppistä mieluummin, kun tällaista, niin mistä pitää kuulla asioita niin kuin suhteellisen tarkasti. Niin, mutta tota, ihan perus hyvät visat oli. Lamppa piti sen ihan asiallisesti, ja se tietysti visan sisältöhän oli se, että siinä oli X määrä biisejä, ja... Sitä mukaan, kun niitä kävi läpi, niin mielestään rastitti pois, että okei, toi lampan suosikki on nyt käsitelty, ja toi lampan suosikki, sitten lopuksi tajus, että kyllähän ne kaikki sieltä tuli. Lampa voi olla siitä iten ihan mitä mieltä tahansa, mutta joka ikinä, mitä mä mielellä, lamppasarjaksi tulisiin kyllä. Voi että... No, en mä ole siitä eri mieltä, että siellä oli paljon lampan lempisarjoja. Mutta no. kivoi biisejä sieltä tuli. Joo, ja siis lampan lemmisarjat on siitä hyviä, että ne ei oo mitään obskyyriä sittiä, vaan ne on semmosia niinku... Että jos ne obskyyreimmillään... Sä katsoit mua niin pahasti, mä tarkoitan siis muun kontekstissa siten mitä mitään hyötyä jos tykkää vaan 70-luvun sen tai sarjoista. Ei mä just mietin, että onko tämä niinku sellainen sanaton piikki minulle. Se ei kyllä ollut tarkoitus, vaan tarkoitus oli ilmaista, että kiva, että Visa on niin helppo, että kaikki pääsee tietään, koska Lampan suoskisarjat on kaikki tunnettuja sarjoja. Silloin kun ne on jotain obskyurimpää, niin kuin Log Horizon, niin sitten se biisi itsessään on tunnettu. Joo, ja kunhan kiusasin, koska onhan se hyvä, että niinku, varsinkin kun Visan tarkoitus on olla vähän kasuaalimpi, niin se on nimenomaan hyvä, että siellä on sarjoja, joita Tiedetään suhteellisen hyviä ihmiset saa sen kivan onnistumisen tunteen. Kyllä sinne tietysti yhden 3GXn olisi voinut laittaa sun mieliksi väliin, mutta kaikkea no, ei voisi saada. Se tulee sitten, kun me pidetään seuraavan kerran visa tai, tai minä pidän osana jotain <tos> <ja> kokoonpanoa. Vaikka <tos> <tos> <tos> mehän me muutettiin ihan nimen visaa, eikä muussa visa Spoilers. <tos> Hävittiin suorastaan. Tämä oli kyllä vähän kummallinen joo tuo homma tässä viisas kun mä ajattelin, että me pärjättiin aika hyvin. Että me... Mä kohta, oli siinä 40? 55 muistaakseni. Oliko vai... niitä niin paljon? Olisiko niitä ollut 45? No kuitenkin. Siellä puolessa välissä nollan ja sadan väliltä, se oli jossain siellä tienoilla kuitenkin. Joo, niin me tiedettiin mun mielestä reilu puolet ja mä olin silleen, että aika, aika hyvin meni. Ja, mm, aika. Ai niin, mutta me edes tiedetä kuinka hyvin me tiedettiin, koska pisteiden lasku oli kuustu. Ilmeisesti lampa ei syyllinen tähän, vaan oliko vänkäri vai... Oliko se longe vastaava vai kukaan se nyt olikaan, joka oli päättynyt, että nyt pisteet lasketaan täällä? Tuota... Joo, sain sen käsityksen, että Lampalta itseltään että olisi ollut, että longe vastaava oli vähän niin kuin saanut sen ajatuksen, että kyllähän nyt niin kuin Kuuttien kanssa lasketaan nopsemmin noi, tota noin, niin että hänelle ei ilmeisesti ollut sit kokemusta noista aiemmista visoista, koska se pisteen lasku on toiminut yleensä erittäin hyvin, että tiimit laskee itse pisteensä, ja sitten visa visanpitäjien tehtäjäksi ja lähinnä kysyy, että niin kun nostakaa käsi tai nouskaa pystyä. Ja ihmiset siis laskeutuu sitä mukaan, kun kysytään, että kuka sai alle 10, alle 20 ja niin edelleen pistettä. Joo, ja toihan siis on mun mielestä ihan silleen, niin kokemuksena paljon hauskempi se, on. että käydään läpi yksi kerrallaan ja ollaan silleen, aah, seko se olikin, oh no, miksi mä en tajunnut sitä. Jo? Silleen verrattuna siihen, että sitten saa vaan pistejä katsoa sille silleen, oh no. Saiksi kaikki? Ei, vissiin. Voittaja vaan julkistettiin, mutta ei saanut vissiin lappujaankaan takas. Joo, että en tiedä miten meni, Sitten niin kun esimerkiksi omakaan menestys, että... Harmin lista. Joo, ja voittajatiimihan sai yhtä vaille täydet. Joo, on no, sehän nyt on ihan pelleilyä. Ei, ei tarvitse pärjätä niin hyvin. Ei tarvitse. Hasso Walter. Pitäisi lopettaa, pitäisi kieltää tuommoinen. Porttikielto keltaiselle henkilökohtaisesti. <laughs> Vaikka ei edes ainoa tiimissä, mutta... Onnittelut vaan voittajille. niin se voi ilmaista. Joo. Se jäit longkeen. Joo, sä lähdit. Lähdit se ihan iltaan. No, siis niin kun... Mä lähdin tuota, katsomaan tuota pop-team-epikkiä, mutta kerro. Jaa. sä ensin gorimista, niin mä kerron sit siitä. Joo. No sanotaan, että se mulle ei ihan kauheasti jäänyt ehkä sitten gorimista sillä tavalla mieleen, että se oli vähän niin kuin stand-up show, jossa se kertoi sitten matkoista Japanissa ja sellaisesta harmien ja vaivan aiheuttamisen kulttuurista ja sen eroista, mutta tota... No, mun, mitä nyt Gorimin kanssa olen keskustellut jonkun verran nyt Elinjan aikana sitten, niin mä tiedän, että se pystyy menemään paljon mahdottomammaksi, se pystyy käymään paljon enemmän kierroksella ja se pystyy olemaan paljon enemmän masteria, että sillä on enemmän sanottavaa, että ehkä tämä oli sellainen hassus hou, että se ei oikein päästänyt kuitenkaan Gorimin niin kun Sellaisia definitiivisimpiä puolia esiin Vaikka tavallaan tiedänkin Että se pystyy siihen että... Joo Niin kuin esimerkiksi se oliko se viime vai toissa konissa Kun se piti longissa se jonkun Minkä se oli kirjoittanut loppuasti Mutta sitten se vetikin ihan hatusta Joku täysin eri stand-up show että... Joo ja se oli kyllä sitten taas sellainen Niin kuin hajotti aika lailla Että <laughs> siis sellaisella tavalla hajotti Että se oli hyvää komedia, Vaikka mulla oli kiire facepalmata Joo että tavallaan nyt ei tullut ehkä ihan sitä, että tunsin jopa keskittymisen vähän herpaantuvan siellä. Että sanotaan, että tiedän, että Gorim pystyy parempaankin. Nyt se ei sitten, nyt ei planeetat osunut kyllä ihan kohdilleen. Hauska, miten toi Gorimin tuota, brändi on muodostumassa sen ympärille, että se on Dabmeister, mutta sit se on myös vastuussa meevakusta. Aina jos puhutaan meevakun aiheuttamisesta, niin siinä Gorim liittyy olennaisesti jotenkin aina siihen aiheeseen kyllä. Pitää tänä iltana ottaa me Japanin varten. Korin tulee tuossa parin tunnin päästä tänne töihin, niin tuota pitää ottaa siltä sitten päivän vinkit, että miten välttää kun aiheuttaminen, koska sehän on turistin tärkein tehtävä Japanissa olla aiheuttamatta meevakuun ympäristöönsä. Tai aiheuttaa sitä mahdollisimman paljon, jos on amerikkalainen. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, Se kyllä. Se, pois, on se on niiden pyhä tehtävä. Se on kyllä ihan totta, joo. Voisin kertoa siitäkin kuin noin tarinat koska niitä on kertynyt. Siis amerikkalaisten kohtaamisesta Japanissa se on ollut joka kerta kamalaa, mutta ei mennä siihen. Tuota... No, mennään siihen. Keskisormit piirrettyyn. Joo. Mä katoin korimmin jonkun matkaan, mulla oli niin vaikea keskittyä ylipäätään tuommoseen, ja sitten siellä tuli tuttuja ystäviä vastaan, ketä ei ole nähnyt viiteen vuoteen ja kaikkea. niin sitten mä missasin sen tarinan punaisella langan, ja lähin vaan menee. ja menin tonne Pop Team Epic, Luennolla, joka oli siis ideana se, että selitetään kaikki Pop Team Epic TV-animen vitsit, ja no siis eihän siinä oikeasti selitetty, olikohan se sanamuoto, mitä ne käytti, tota noin niin, joo, Pop Team Epic vitsien selityksiä, mutta eihän siinä niinku vitsien selityksiä ollut lainkaan, vaan siinä niinku kerrottiin kaikki populaarikulttuuriviittaukset siinä sarjassa, tai kulttuuriviittaukset siinä, joka on ihan eri asia tietysti kuin vitsin selittäminen, että vitsin selittäminen on sitä, että otetaan se vitsi ja kerrotaan, että minkä takia se on hauskaa, mutta kaikkihan tietää, että referenssit ei edes ole vitsejä vaan... No se on siitä, että otetaan joku juttu, jonka joku toinen sarja on tehnyt onnistuneesti ja sitten tehdään se itse, ja ajatellaan, että se suosio kantaa tännekin asti. Ei se ihan niin yksinkertaisesti tämmöisessä sarjassa joka tavallaan koko juttu perustuu silleen, että kyllähän siellä on niinku oivaltavia tapoja yhdistää eri teoksista näitä, mutta tota, se oli ihan itse asiassa aika hauskaa kuunneltavaa sitten kuitenkin, että tota, tietysti ja niitä nyt on maailman, maailman pitkäaikaisimmat ohjelman pitäjät, silleen, että ne niinku haltsaa kyllä sen esiintymiseen hyvin. Niin sitten tota, se sisältö nyt oli sitä, että kerrottiin ne ja kyllähän niiden tietäminen on silleen niinku hauskaa ja kyllä siitä ehkä saa jotain irti sit loppujen lopuksi. Siellä tehtiin käsittääkseni descone slide ennätys myös 45 minuutin luennossa yli 400 slaidia, <lacht> Niitä tykiteltiin läpi melkoista tahtia niitä eri vitsejä, mutta tota. Vähän hankala luento silleen, mutta jos jotain kiinnostaa, että mitä ne kaikki jutut oli, että oliko ne keksittyjä juttuja siihen animeen vai mistä siinä oli kyse, niin se on aika hyvin pohjusti sen, että lähes kaikki repliikit, mitä siinä sarjassa on olemassa, niin ne on johon, viittaus johonkin juttuun tai kaikki asiat, että silleen, silleen ehkä tavallaan avaa sen sarjan sen puolen siitä sarjasta, mitä ei kukaan ehkä täällä tajunnut sitten. Sitä mä en tiedä, että mistä ne on löytänyt ne tiedot, koska Siis se, että niillä on viittauksia johonkin Game Boy Advancen robottitappelupeliin siellä, niin kuka semmoisen voi tietää? Onko ne jossain netissä listattuneena oli täällä vain niinku viemässä viestiä vai oikeasti kun oli niinku kattonut silleen, joo, kyllä, tää näyttää. Kato kaikki vanhat pelit, mitä on olemassa, että mikä näytti tältä. Että. Ymmärtääkseni se manga itse on jonkun verran aktiivinen sosiaalisessa mediassa. Että Olisiko mahdollisuus, että on sitten itekki kertonut näistä. Mutta joo, tää olisi kyllä ohjelma, jonka voisi katsoa jälkikäteen, koska katsoin ton piirretyn ja se oli mun tavallaan. Mä näen nyt siinä on hyvää, tai että se on hyvä komedia, mutta se oli liian 9 d hakkia sen komediansa kanssa mulle, että mä nimenomaan kirjallisesti tarvitsisin sen nyt joku selittää niitä auki, koska siellä oli juttu, mihin oli selkeästi nähty vaivaa, tai niissä oli joku ties kuinka monen ulottuvuuden, metaviittaus, huumorin koko konseptiin, ja sitten sitä käytettiinkin ihan uusiksi, mutta en, en ymmärrä tarpeeksi hauskasta, että mä olisin tajunnut sitä sarjaa. Niin, ja tavallaan semmonen, esimerkiksi Say you vitsit, mitä siinä on, että kun siinä oli samat jakso tuli aina kahteen kertaan, mutta eri ääninäyttelyillä ja sitten siinä on kaikki niissä ääninäyttelijäpareissa oli aina joku asia, mikä yhdistää niitä sitten. Et esimerkiksi ykkösjakson jälkepuoliskolla oli Touch animesta, Touchan ja Minami ääninäyttelemässä niitä, niin sekin on semmoinen vitsi, että kun sä tiedät sen, niin oot hassu juttu. Miten se katsoessa auttaa mitä, jos sä et tajua, ketä ne on? <laughs> Ei se muuta sitä kokemusta millään tavalla, että vasta jälkeenpäin, sitten kun lukee vaikka lopputekstista, että ne oli noin, kato vaan, se olikin tämmöinen juttu. I don't know. Niin no tavallaan siihen sarjan on selkeästi mennyt tosi paljon ajatusta Niin siinä mielessä luento voi olla hyvä olemassa Että nimenomaan katsojatkin saa tietoa, miten paljon sitä on ja missä asioissa Joo ja tietysti hahmojen kossaaminen tota, luentoa esittäessä on ihan hassu juttu Mutta se että jos pitää paperimaskia maskia päässä niin se vähän tota, muflaa äänen siinä Mikä oli ehkä sitten <laughs> valitettava toinen puoli siinä Presentaatiossa sitten, että se, mä en tiedä, huomasko ne sitä itse ollenkaan, mutta se ei ihan täydellisesti mikkiin välittynyt se ääni, mutta ei huonostikaan kyllä, mutta lähinnä semmoinen, että olikohan tämä nyt loppuun asti harkittu ratkaisu, Mut ehkä ton animen puitteissa saa tehdä tyhmiäkin valintoja ei sanotaan, pelkästään tehe perubrändin alla. Sanotaan, että mä näen ne merites, mitä siinä voi olla sitten sitten mentiin Joo, yllättävän aikaisin. Tämä on kyllä varmaan aikaisin niin menon mitä on koskaan ollut tuolla desussa, tai siis, no, kyllähän menee sitten pyörin nuorten videopelejä pelaavien poikien kanssa vielä aikani siellä, mutta kuitenkin se, että ohjelmalla ei ole varmaan koskaan loppunut mulla noin aikaisin illasta. Ei ainakaan ennen Musavisan, tai siis Musavisan olin aikana ei ole päässyt nukkuneen aikaisin. No se. Joo, lauantai. Mitä sä kävit kattoo aikana? Mä kävin kattoon tätä, oliko sulla joku aikaisempi? Mun ensimmäinen ohjelmani on itse asiassa, herra Jestäs, missä mun ensimmäinen ohjelmani on lauantaina? Jatka on hengannut. Nyt on Käytiin syömässä tos oliko se sen jälkeen sitten? No mitä jos mä... Tässä on, on ensimmäinen, minkä on käynyt katsomassa lauantaina. Puoli Siellä Joo. on nyt pidetty hengailukohan. Mä kävin kattoon perinteistä japanilaista musiikkia tutuksi, joka on siis Lasse Lehtosen joka on kirjoittanut japanilaisesta musiikista kirjan, ja on Helsingin yliopiston luennoitsija aiheesta. Eli sanotaanko, että ei ollut hirveästi epäilyksiä siitä, etteikö se olisi niinku tuttu aihe pitäjälle, että se oli niinku selvästi tosi vaivaton luento sille pitää silleen, että et se oli niinku selvästi luennoinut ennenkin. Mutta ei ollut semmoinen yliopiston makunen kuitenkaan, että ei ollut semmoista tylsää paskaa. Tai noin, mikä, noin niinku esittämisen puolesta siinä oli ongelma, oli se, että se tykkäs ottaa yleisökommentteja ja siitä ei niinku kukaan oikeasti saa ikinä mitään irti. Paitsi se itse tuntui saavan jotain irti siitä, mutta onkai sekin niinku jotain. Mutta... Ja se, että sille tuli aika monet populaarikulttuuriteokset, mitä yleisöstä mainittiin, tuli silleen uusina, että tavallaan silleen tosi eri lähtökohdasta kuitenkin kuin mitä itse tälleen. Mutta tota, se, mistä se kertoo, oli se, että se halusi saada semmoisen hyvän perustan ymmärtämään tota japanilaista perinteistä musiikkia, että puhuttiin Gagakusta, joka on siis kiinalaisperäinen hovi homma, ja sitten puhuttiin muutamista soittimista että oli Shamisenista, oli Kotosta oli Shakuhachi-huilusta olisiko siinä ollut kaikki mahdollisesti, että oli se, tämä oli se kattaus että kuunneltiin niitä ja se selitti vähän teorea teoreaa kannalta esimerkiksi se, että Gagakus on ei ole vakiintunutta rytmiä ja melodiaa, joten sen kuuntelemiskokemus on tosi erilainen kuin miten me kuunnellaan länsimaista musiikkia, mikä on muista, mitä mä oitekin siis, kun tutustun opiskeluaikoina aika paljonkin aikaisemmin, on siinä niinku se jännittävä puoli, että koska sitä on niin kulttuurisesti kasvanut, kuuntelee musiikkia tietyllä tavalla ja poimimaan tiettyjä elementtejä sieltä, niin sitten, että tavallaan, että se musiikki ei muodostakaan mitään tämmöisiä. Niinku eteneviä draaman kaaria, vaan muodostaa vain semmoisen niin yksittäisen ikään kuin kuvan tai tunnelman, niin on tosi outoa kuunnella, ja sehän kuulostaa siis semmoiselta epävireiseltä ja kamalalta, jos sitä kuuntelee niin kuin kokemattomalla korvalla. Ja tota, niistä soittimista puhuttiin ihan mielenkiintoisen juttuja, esimerkiksi siinä oli semmoista, niin kuin haettiin sitä soittimen sosiaalista asemaa silleen, että annettiin tämmöisiä esimerkkejä, että, että kuvitelkaapa tämmöinen hieno ravintola, ja sitten, että okei, soitettiin klassista musiikkia, soitettiin jotain technojumputusta, niin kuin länsimaista musiikkia, oltiin silleen, että okei, kumpi teistä niin kuin, kuuluu tänne ravintolaan, ja sitten kaikki on tietysti sitä mieltä, että okei, että se klassinen musiikki sopii siihen ympäristöön paremmin näin, ja sitten soitettiin shamisen musaa ja koto musaa, tai mitkä ne nyt nämä esimerkit, oltiin niin kuin samasta silleen, että no, mitä sä ootte mieltä, ja se onkin sitten paljon vaikeampi, epäselvempi juttu, noin niinku puhtaasti puhtaasti kuunnella sitä, että kumpi, kumpi kuuluu kumpaan, mutta sitten saatiin tietää, että okei, että Shamisen on vähän tämmöinen rock'n'roll, vähän tämmöinen niin ei nyt köyhien, mutta semmoinen niin raju jolla ei soitella missään hovissa, ja sitten taas kotoja, oliko Shakuhachi sitten, oliko Shakuhachi ehkä enemmän jotain uskonnollista hommaa, mutta tota, kuitenkin se, että toisilla soittimilla oli tosi selkeä, että niin se että on niin hieno hienojen ihmisten hienosoitin, ja tämä on sitten niin tämmönen karu. Käy järkeen. Tietysti Gagaku-sana toi mullekin mieleen noita tuota, kulttuuriopintoja Vaasassa, ja äh, vähän niin kuin teatterikin meni, että Noo oli sitä hienoa ja sitten taas alkunsa sillä, että nuo kaikki raisut kadun tyypit niin päätti, että mekin halutaan omaa teatteria, joka ei ole yhtä kiinni noissa kaavoissa. Ja sitten vääntelivät itselleen oman, että käy mulle ihan järkeä, että siellä löytyisi vähän niin kuin kummastakin päädystä noita tuota, soittimia ja niiden käyttötarkoituksia. Joo, Et se on tosi hyvä perusluento. Tossa on nyt sit ongelma YouTuben kautta tietysti kattoessa se, että ne yleisökommentit on vaan niinku tyhjää, koska siellä ei ollut mitään yleisön mikityssysteemiä käytössä eikä mitään, että siellä mentiin aika perinteisellä yliopistoluento-metodilla tämän suhteen, mutta tota... Se, mitä siinä puhuttiin, oli kyllä tosi niin kuin, hyvin tiivistettyä, tarkkaa, harkittua asiaa silleen, että jos kiinnostaa saada se pohja tommoselle, niin se on mun mielestä ihan, ihan semmi hyvä tapa, mutta ehkä kannattaa olla hiiri kädessä sitten aina kliksuttelemassa ohitte niitä kohtia, missä kysellään yleisöltä, koska niistä mä en saanut edes paikan päällä mitään irti, mutta... Hyvä luento kyllä, harmi, että kun se yritti suositella jotain modernia anime, missä... Niin no Itse asiassa haluan ottaa vielä toisen hyvän asian, mistä siellä puhuttiin oli se, että, että miten perinteistä musiikkia käytetään esimerkiksi animeen taustamusiikkina, niin sehän ei koskaan ole siinä alkuperäisessä mallissa, vaan se on nimenomaan länsimaista pop-musiikkia soitettuna vanhoilla soittimilla, joka on sitten ihan eri asia kuin mikä se on se aika perinteinen musiikki. Et esimerkiksi Siinä oli esimerkki Narutosta, jossa käytetään noita, noita taikorumpuja, niin se oli muuten yksi kanssa, mikä oli siinä soitin esimerkkinä. Niin ja sakuhätsi huilua käytetään niin rockbandin niin yhtenä elementtinä siellä vaan, että se on niin vähän erilainen tapa käsitellä tuota, että sitten, Kun se oli yrittänyt etsiä animesta semmoista, että kuuluu siellä niin ikinä missään semmoista ihan autenttista vanhaa musiikkia Pelkästään semmoisena, niin se olikin yhtäkkiä paljon vaikeampi löytää ja luennut, että siellä oli tosi innoissaan tuosta Kono Tomaresta, mistä puhuttiin viime jaksossa, koska Joo. se on kotoaiheen Harmi, ettei tuntenut tuota Nitabo-leffaa se on vitsi, aika, aika, muutenkin aika harvemm, harvoin mainittu anime-elokuva, mutta niitä leffa kertoo siis ton Tsukaru Jamiseni, eli sen rajumman Jamisenin soiton tota historiasta. Tosi mielenkiintoinen elokuva, en tiedä, Me katsottiin se just tuolla aikanaan Poikien kanssa Vaasassa muistaakseni, sä etsit ilmeisesti ollut silloin messissä. Joo, mä oon nähnyt se itse joskus aikaisemmin, mä olin silloin Joo. vielä malissa ainoa, joka oli nähnyt sen omasta kaveripiiristä, ja niin koin joo. tästä syvää ylpeyttä tietysti. Joo, no nyt asemasi vietiin, koska katsottiin se poikien kanssa, ja mä muistan, että kivat soinnut siinä oli. Oliko ne sitten sellaista kuitenkin autenttisempaa tapaa käyttää sitä soitinta? Mun mielestä joo, koska se oli nimenomaan semmoista, mitä se Shaminseni soitto on, että eihän siinä niinku ole mitään toistuvia kaavoja tai mitään toistuvia melodian kulkuja tai semmoisia siinä, että sehän on semmoista niinku Tietysti tsukaru Jamisen on vielä erityisen mun mielestä, mulle mielenkiintoinen, koska se on niin rockerrollin kuulon, koska sitä soitetaan niin, kuin niin täysiä. M ja... Anteeksi, mitä mulle... Kerro vaan. Mulle itselleni tuli yhtäkkiä mieleen toi Gifu Dodo Kanetsugu to Keiji, missä kanssa niin taidettiin, oliko samisen, just, jos on, oliko niissä kolme vai neillä kuitenkin vähän kieliä? Joo. Ja sitä soitetaan sellaisella vähän paistilastan näköisellä jutulla. Joo. Joo, sit siellä soitettiin samisen ja kanssa. Joo. Se oli aika sellaista Ei kun sinne soittaa kuulu. bivaa. Ei kun, ai niin joo, olet oikeassa, se, se taisi olla joo, joo. Joo, mikähän se bivan? Bivasta ei ole ollut tuolla luennolla puhettakaan, mä ainakaan mä en nyt äkkiseltään muista, että miten okay. se vertautuu Shamiseniin. Niin Okei okay, joo. Samannäkönenhän se on, kun siinäkin on semmoinen kapea kaula. Ja... Joo. joo. Tuli vaan mieleen, oli yksi kohtaus muistaakseni, jossa... Toinen päähenkilöstö vaan soittaa sitä sillä välin kuin ympärillä on hirvittävät miekkatappelut ja murhat menossa. Ja se oli aika hieno kohtaus. Gifu Dodo on kyllä aliarvostettu mestaritio en enää ei ole kattu. Kyllä, se hetki vielä koittaa, kun ovat sydämessä rumille miehille. Joo, joku sarja, mitä mä luin tossa, olikohan se ottoi, siis anteeksi, rumille, kaunille miehille. <laughs> olikohan se toi Arte, mitä mä luin, joka on Kormin uusi lempisarja, niin tota, se oli vistsi samassa lehdes julkaistu kuin Gifu Dodo, niin Mikä on tietysti laadun tai. Mutta korimista puheen ollen sitten me oltiinkin kattomassa korimia. Eikö me ollut? Se oli seuraava. Jos säkään käynyt välissä missään, niin sitten joo, tie kohtasivat siellä. Me oltiin yhdessä syömässä, niin se on ehkä... Joo. Tota noin niin... Eli katsomisen arvoista kunniakas paluu, eli paneeli, mitä tosiaan Desussa nyt ei näe etenkään nykypäivänä ihan loputtomiin. Ja pointtina oli, että... Kolme panelistia oli kukin valinnut kolme sarjaa, jotka oli sellaisia niiden mielestä jotenkin persoonallisia, sellaisia, missä ne haluaisit enemmän ihmisiä tietää. Eli käytännössä ihan puhdas suosittelupaneeli, joka etenys aikalaan sillä lailla, että kaikilla oli oma vuoronsa. Sitten oli se yksi ihminen, joka puhui enimmäkseen siitä sarjasta, joka sen olisi valinnutkin. Ja sitten ne muut kaksi saattoi heittää siinä sitten niin kuin loputtua vielä vähän omia kommentteja, mikäli olivat kattoneet ja tunsivat, että niillä oli sanottavaa siitä, että käytännössä se oli vähän niin kuin sellaista kolmen vuorottaisen yksin puhelun kuuntelemista, mutta se oli tosi hyvä luento ja siis ohjelma, ja mun mielestä sellainen, mitä ehdottomasti Desussa olisi hyvä olla jatkossakin. Joo, toihan on siis, sen takia se on kunniakas palu, että tämä oli oliko ensimmäisessä Desukonissa jopa tämä katsomisen arvoista paneeli alun perin siellä, itse asiassa istuin yleisössä silloin kylläkin, ja en muista, jäikö sieltä mitään käteen. Muistan, että galaktisia sankareita siellä suositeltiin, ja tuota Helsingin ultimatea, mutta tarkemmin en muista, mitä siellä tuota oli. Mutta tuota, joo, siis toihän on siis, mm, tuossa kun oli puhetta että ohjelmanpito Discord-kanavalla siitä, että haluaako joku jatkaa tämän tekemistä, niin käytännös koko maailmaa on kiinnostunut, koska se, että omien suosikkisarjojen suosittelu on ihan sairaan hauskaa, se, että saa suositella niitä ilman, että kenenkään kukaan ei voi puhua väliin, on vielä hauskempaa. <laughs> Mutta tota, se, että saa antaa niille hidden gemille paikkansa, niin sinänsä hyvin tarpeellinen. Tietysti se nyt vaatii sen sitten, että yleisö oikeasti kiinnostaa tietää niistä, ja ehkä mieluummin jopa se, että yleisö innostuu sitten katsomaan niitä myös. Tuossa oli hyviä, tosi hyviä suositteluja, Et siellä on kiva, että tuollaisia oikeasti ihmisten missaamia sarjoja, niin Funeo Amu. No Amusta me itsekin puhuttiin kästissä. Oliko, millään nimellä me oltiin silloin? Se sitä yhtä suosittelua kästiä? Ei, se oli varmaan joku niistä kauden alkukästeistä silloin, kun Funeo Amu alko, niin silloin okay. me sitä. En ole varma edes mukana silloin, mutta... Kyllä, mun mielestä siinä oli ehkä mukana myös, että se oli se kerta. Okei. Okay. Joo. Mutta joo, siis joo, kyllä kieltämättä ihmiset sitäkin saisi katsoa enemmän ja, ja eriniä ja... Ja fucking symfogari Niin, no se oli ainoa sarja Luennon sarjasta, jota mä itse en oo Yhtään kattonut pitäisköhän Mä luulen, että se on semmonen Miitti, miitti piirretty No niin, täällähän on mukava käkkäräpäinen Oudice Käymässä joen suusta, eli nyt mä tiedän Mitä me katotaan. Sitten lähtee Johan Joo. kyllä jos mä en nyt muista, mitä se suositteli Ootapas nyt Star Driveria Kemuri kusaa No siinä on kyllä sarja. Ihan tuore sarja, mistä saisi olla enemmän puhetta. Joo, ja sitten se kolmas oli myös joku, se oli joku, minkä mä olin kattonut ja josta mä olin tykännyt, mutta mikähän se oli? Oh -oh. No palataan asiaan, jos muistaa vielä. <laughs> mä olin jo lähdössä avaan tuota videota, että löydetään siltä, Mutta joo, siis hauska paneeli, kyllä mä voisin muidenkin suositteluja katsoa, että se pitäisi olla sitten vaan voi vitsi, kun mä oon niin kylmä elitisti, kun mun ensimmäinen ajatus on, että se pitäisi olla sitten kyllä joku semmoinen ihminen, jonka makuma voi jossain määrin luottaa, että mä haluaisin edes mennä kuuntelemaan semmoista, mutta... Mut joo, ehkä se... Mä luulen, että tästä tulee ihan kunniakas perinne kyllä, jos... Joo, ja tosiaan tämä on mun mielestä sen takia sellaisella, mitä mä sanoisin, desukonia kokonaisuutena ajatellen erittäin tervetullut, koska tota... Nimenomaan jos Dessossa kuitenkin on niitä aloittelevampiakin harrastajia, joita ehkä kiinnostaa, mutta ne ei tavallaan tiedä, että mistä lähtee sitä tietotaitoa kartuttamaan, niin ihan tällaiset suositteluluenot voi tosiaan olla hyviä, että vähän niin kuin madalletaan välillä sitä rimaa, että tota, Dessukonista ei mun mielestä tarvitse tulla sellaista täysin aloittelijakonia, mutta nimenomaan se, että jos se rima on vaan niin korkealla, että sun pitää tietää näin ja näin paljon piirryttyihin liittyvää ennen kuin mikään ohjelma täällä puhuttelee sua, niin nimenomaan tollaset, missä on tilaisuus sit kartoittaa sitä omaa tietämystään, mutta Eep. se lähtötaso on matala, niin ne on erittäin hyödyllisiä mun mielestäni tähän tarkoitukseen. Joo. Se olisi kyllä semmoinen, mitä mä kaipaisin ehkä tuollaisessa, mä tiedät että sä oot videoformaattia vastaan koko sydämestäsi, mutta se, että olisi kiva, jos Suomessa olisi joku anime-tubetta ja jäbä, joka sitten, jolla olisi hyvä maku ja se suosittelisi sarjoja, koska se olisi hyvä, että olisi joku semmoinen, niin josta niitä sarjo niistä sarjoista kuulis ja sitten siinä niin näkisi samalla, että minkä tyyppinen se on visuaalisesti ja näin. Minusta tuntuu, että se olisi semmoista kontenttia, mitä Suomen skene ehkä kaipaisi kumminkin, vaikka tietysti nyt on Johan yksi henkilökohtaisesti ilmeisesti päättänyt elvyyttää suomalaisen anime blogiskenejä ja kirjoittanut sarjoista, että... Ja se on hyvä ja oikein. Se on hyvä ja... Olisiko se viimeinen muuten ollut Simon. me siihen sarjaan jossain muussa kontekstissa, kun se tuli tässä mieleen, koska se on Johan lempisarja? Joo, musta tuntuu, että ei välttämättä ollut Simon, koska mä muistelin, että se olisi ollut joku mulle itelleni tuttu se viimeinen, mutta en kyllä nyt keksi millään, että mikä. No kannattaa se Simonekin varmaan katsoa kuitenkin, mutta tota tosi merkillinen sarja silleen, että tosi semmoinen omanlaisensa ja ihmeellistä, että se on olemassa tyyppinen sarja, mutta joo, kaikki puhu hyvin ja kaikki oli kiva, Joo, ja no. se vatikaani sisällyttäminen siellä vielä teki sen, että niin kuin, tavallaan jos miettii itse, että niin kuin, pystyisikö sinne menemään, niin ei, ei siellä taida mikään sarja olla sellainen, että sitä ei kehtaisi siellä suositella. Se on joo, ihan totta, ja se on kiva saada että se ei ole mikään, Elitistit suosittelee ryppyotsana, jos suositellaan vain silkkihansikaskerron hyväksymiä hienoja taidesarjoja, vaan se on semmoinen, missä voidaan suostella Vatikaani piirrettyä eke että joka tietysti on silkkihansikaskerhon suosittelema. Joo, joo, milloin katot? Ihmettelin kyllä, kun Joha ja Gorim ei kumpikaan saanut sitä Terra Etä mukaan sinne, vaikka se on vissiin molempia ihan lempisarjoja. se oli, ne yritti pysyä vähän tuoreemmissa ei se mikään vanha sekä. vai onko? Kymmenisen vuotta, eikö se tullut 0,7? 12 vuotta vanha tänä päivänä. Oh no. Oh no. Miltä tuntuu tajuta oma nuoruutensa ja sen, se, että se on mennyt vain jonnekin? No siitähän mä puhuin tuossa puoliin, mutta... Se on totta, mutta sitä ennen meidän tiettaisi erota muistaakseni. Joo, mä jäin sinne sitten, kun siinä jäätiin istuskelemaan ja löydettiin tuttuja, tuttuja hahmoja yleisöstä, niin päätin sitten jäädä Metteä kuunteleen metaforinen kerronta monokatarisarjassa, mutta kumpi otetaan ensin? No aloita siinä, kun aloit jo puhua. Okei. Okay. No Mettehän on tässä vaiheessa varmaan ihmisille kastane lintu tuttu hahmo silleen, että siitä on ihan muutamassa konissa tullut yksi tämmöisiä niin definitiivisiä luennonpitäjiä. Tosi mietittyjä äh, sanomisia. Huolella tehtyjä dioja ja muutenkin sellainen nimenomaan ää, asiantuntevuus ja sillä tavalla, että on sanottavaa nimenomaan niistä aiheista, että puhuja, jota on sillä tosi kiva mennä kuuntelemaan, että sillä on selkeästi aina asiaa siitä aihepiiristä, ja sitä on sitten tutkittu sen mukaan, että olisin itsekin mennyt mielelläni, mutta sitten toi toinen samassa slotissa oli vähän liian täsmä ohjus suoraan minun makuun. Niin. Joo. No nyt oli, ei ollut Metten paras setti kyllä tämä ylipäätään. Tota, monokata, metaforinen kerronta Monokaterissa on tosi mielenkiintoinen aihe, koska siinä näkyy tosi monella tavoilla se, miten sitä Nision sanailevaa, äärimmäisen dialogipohjasta kerronta on pitänyt sitten maustaa sillä, että siinä on jotain kateltavaa ja sitten on haettu oikeasti myös merkityksiä niille asioille, mitä sinne ruudulle on laitettu ja ne esimerkit, mitä käytiin läpi, oli tosi tehokkaita ja hyviä, että siellä oli kisumonokatarista ja siellä oli sitten noista tota, TV-sarjan puolelta kaikista oli otettu esimerkkejä, mutta that's it. Siinä oli vaan kasa-haja-esimerkkejä ilman mitään semmoista niin johtolankaa, että oikeastaan ainoa semmoinen... Niin kuin, isompi ajatus, mikä siitä jäi mieleen oli se, kun Mette monen kertaan muistit mainita siitä, että vaikka tässä on näitä hienoja metaforia, niin silti asiat sanotaan sanallisesti, että siitä jäi sitten kuitenkin vähän melkein jopa negatiivinen kuvasta itse sarjaa tai perhettä kohtaan, se oli vähän hassu silleen, mutta ne esimerkit, mitä siellä käytiin, oli tosi hyviä, mutta se luento oli liian lyhyt ja siinä ei ollut vaan niin kuin kerta kaikkiaan minkäänlaista rakennetta ylipäätään, mutta, mutta nuo jutut mistä mä vähän veikkaan, että ne on mettellä semmoisia tosi obvius itsestäänselvä tier itselleen, niin tää on myös semmoinen hyvä esimerkki, että mä oon aika varma, että monet yleisössä oli silleen, että what the fuck, en ole tullut ajatelleeksi, että vaikka se olisi Jenkin suosikki sarja niin ei välttämättä ole huomannut niitä semmoisia vertauskuvan keinoja, mitä siellä on käytetty, enkä itsekään ole niitä kaikkia tullut ajatelleeksi, niin oli silleen kyllä niin kuin silmiä avaava luento, Minä mutta... Voin luvata, että en ole ainakaan huomannut tai tullut ajatelleeksi. Niin. Niin, tota... Tärkeä ja hyvä setti, mutta olisin ehkä toivonut, että se olisi sitten tehty loppuun asti. Ellei tämä ollut ovella kannanotto, koska monogaattari on sellaista clusterfuckia, jossa ei ole mitään rakennetta tai päätä tai häntää myöskään. Se on tietysti ihan totta. sakki -matti ateistit <laughs> Fug. Joo, ja sillä välin kun sä jäät puusepään kuuntelee ja minä taas lähdin toiselle puolelle taloa kuuseen, missä oli Nemoria puhumassa kirjastoista ja kirjastojen käyttäjistä piirretyissä. Eli tää oli Nemorian ensimmäinen luento. Siihen nähden niin solidit slidet, niitä oli kiva katsella. Niin kuvastivat pointtia hyvin. Esiintyminen oli... Niin kun... Mä puhun tästä paljon, mutta se on mulle Tärkeitä, että nimenomaan sieltä taas näkyy, että nämä on juttuja, mistä puhuja välittää, ja se on aina mulle sellainen iso iso plossa näissä luennoissa. Ja itse luonnon tavallaan piirte tosiaan meni sillä että ensinnäkin kun on sellaiseen yliopiston tyyliin tai tieteilijän tyyliin määritellään, mitä edes tarkoitetaan kirjastolla, mikä oli ihan hyvä sellainen alku, koska Mäkin tunnistan ne on sen mun lempari paikkoja maailmassa, mutta niin kuin mäkin olen loppujen lopuksi ajatellut niitä aika paljon sellaisena, että iso erillinen julkinen rakennus, jossa on sitten paljon niin kaikenlaisia kirjoja. Ja siinä se. Mutta tosiaan mainittiin että on yksityiskirjastoja, laitosten kirjastoja, arkistoja, jotka on, niille toisella on huomaa mutta nyt mä en muista. Käytännössä kaikenlaiset tällaiset paikat, mihin joku on kerännyt tietoa jostain. Et nimenomaan koulun kirjastokin on loppujen lopuksi paikka, missä useinkin nähään tapahtuva jotain ihan jo peruskoulusarjossa, koska siihen liitetään tiettyjä juttuja, niin kuin se, että siellä saa olla aika rauhassa ja siellä on pikkuisen sellaisia piilossa paikkoja, jos tarvitaan tietynlainen kohtaus, missä on esimerkiksi pienempi todennäköisyys, jengi voi tulla häirittämään, niin koulunkirjasto on aina hyvä paikka sille, koska ihmisille on suht selvää, että tämä on tällainen paikka. Joo, siellä nimenomaan sitten alkupuoli esitteli kirjastoi itseään, eli niiden noit arkkitehturaalisia rakenvalintoja esimerkiksi, että Little Witch Academiassa on sellainen vähän vanhan Euroopan henkeä oleva paikka, sitten taas oli joku... Toinen, mikä, olikohan se Vaiolet Evergarden, missä taas oli sellainen ihan jumalattoman iso laaja, melkein enemmän jotain kauppahallia muistuttavaa, että siellä oli tosi avointa ja tilaa kauheasti ja ihmisiä pyöri kaikkialla se ei vaikuttanut ollenkaan niin sellaiselta hiljaiselta paikalta, mutta sitten taas joku toinen sarja, tai se oli se Vaiolet, jossa oli taas sellainen suunnilleen luostarivuorilla ja pienet ja ahtaat ja tollaiset vähän luolamaiset paikat, joissa on sitten sellainen nuori velho, joka hoitaa niitä. jo sinne taisi tulla vaihelle, että kirjoittamaan sen kanssa, eli se torimainen paikka oli joku muu. Mutta kuitenkin. Ja sitten tosiaan esiteltiin, että tälläkin paikat on kirjastoja. Katoiko sä koskaan? En katsonut. Joo, erinomainen sarja, kyllä, mutta siellähän tosiaan Niillä ei edes ole hirveästi kirjallista tai ne suunnilleen kai kiveen niin kuin, juttuja. Mutta sitten on sellainen yksi pieni koppero, jossa on muutama kirjoituskäärö, ja siellä on se päähenkilöjäbä paikallisen arkistohoitajana hoitamassa sitä. Se on niiden kirjasto. Että ihan tällaiset kategoriset jutut, joita ei ole tullut ajatelleeksi, niin esiteltiin niitä. Ja sitten tosiaan noita ihan kirjastohahmoja. Naispuolisia ja miespuolisia, minkälaisia ne ehkä on luonteeltaan, mitä ne tekee, ketä siellä nyt oli. Nyt on itse asiassa kadonnut vähän mielestäni. Siellä esiteltiin kuitenkin, että hyvin erilaisiakin persoonia on, vaikka se yleisin arkkityyppi lienee se, että ne on, niillä on silmälasit ja ne ovat vakavamielisiä ja arvostot rauhaa ja hiljaisuutta. Tota, tämä luentokokonaisuudessaan oli sellainen, että se käsitteli paljon juttuja, mitä mä oon just kattonut piirretyissä. Muuten oon just miettinyt sillä erikseen, että kuvastaako tämä jotain. Ne oli kivasti kasattu sinne. Niitä oli mietitty, että minkälaisia asioita nämä voi tarkoittaa, mitä niillä voidaan ajaa, mitä käyttötarkoituksia. Ja siitä tuli kiva, solidi kokonaisuus, jossa sitten niin kun se aihepiiri on mulle itellen niin rakas, että tavallaan se... Silloinkin, kun tuli tuttu juttu, niin pystyi vaan vähän kun niin kuin ajautumaan taaksepäin tuollessa ja rentoutumaan, kun kaikki ne kirjastot oli niin kivoja ja ihania. Ja pelkästään niiden kattelusta tuli hyvä ja rauhallinen mieli, että... Siitä on vähän aikaa, kun luento on ollut mulle näin iashikeitä, mutta toi oikeesti oli. Että mä lähdin sieltä hirveän rentoutuneena ja hyvillä mielin. Feel good. Sitä se oli, sitä se oli pikkuisen opin uutta, ja sitten oli vielä feel good. Ei voi oikein enempää vaatia. Ja tosiaan, sikäli kun muistan, tämä oli Nemorian ensimmäinen luento, mutta se ei mitenkään näkynyt sellaisena hermostumisena tai muuna, vaikka sellaista luultavasti oli. Mutta sillä tavalla, että oli vakaata ja sujuvaa koko ajan. Ja ei muuta kuin tekemään lisää, sanoisin minä, että meni oikein mainiosti. Joo, sekä Nemorialle, että teen lisää, mutta myös ihmisille, joilla on joku asia, mistä ne kovasti tykkää ja haluaa tulla kertomaan, niin animesta nyt kaikkea löytyy, niin aina voi animen kontekstin kautta tulla meillekin kertomaan niistä hienoista asioista. Allekirjoitettu. Vähintäänkin, Vähintäänkin tässä nyt seuraavaksi odotellaan sitten tuota mateliat animessa multa, mm -hmm. että... No niin, nyt on luento jonka minä tulen katsomaan ai Sinä siit. ja kaksi muuta. Mutta <laughs> mm. Jos mä voin kertoa siellä siitä. Limapiirretyn pöhköstä liskomiehestä, niin eiköhän se ole ihan vörtti. Täydellistä. Sä vielä tavata sitä. En oo, mulla on limapiirretty niin pahasti kesken. Siinä on kyllä hyvä poika. Mutta sitten, puheen ollen. No itse asiassa tosta voin mainita toi Erhu-konsertti, mikä oli ilmeisesti kaikin puolin tosi hyvä, en pahaa sanaa siitä kuului ja harmittaa tämä nyt vissiin virallisesti aika monen kertaa, kun konsertti on mun luennon kanssa käin, mutta niin vaan käy aina. Joo, eli tosiaan sen jälkeen meidän tiemme yhtenivät taas puusepässä, tosin tällä kertaa istuttu ja turvissa vierekkäin, vaikka olisi varmaan halunnut istua siellä mun vierellä sen sijaan, että olisit ollut lavalla pitämässä sitä. Kyllä mä yritin parhaani jäädä siihen, mutta aina ne ajaa mut sinne eteen. Järkyttävä. Kerta sen järkyttävää. Joo, millähän mä pohjustaisin tän tota, oman settini? Toi semmoinen aihe, mitä mä oon pohdiskellut jonkun aikaa ja ehkä um... se sitten... Ehkä ensin on hyvä tosiaan mainita, että kyseessä oli poikien romanssisarjat, ei poikaan romanssisarjat, eli pojat ei seurustele keskenään, vaan nimenomaan vähän ehkä perinteisemmät romanssiteokset, jotka on suunnattu nimenomaan miespuoliselle yleisölle, koska tämä on kuitenkin lailla sellainen oma juttunsa. Ja... Nimenomaan nuorelle miespuoliselle yleisölle, että se oli tarkoituksella rajattu kaikki seinen romanssi pois, koska siellä on sitten niinku kaikkeen kaikkee hyvää. On, on, mutta siis nimenomaan vaan, niin kuin, että se. Siitä on paljon vaikeampi tehdä luento ihan sen takia, että siellä on kaikki, kaikki maailman ihmiskohtalot. On siellä seinän puolella siinä, missä pikkupoikien sarjat kertoo lähinnä pikkupoikien asioista. <laughs> mutta niin siis se, että, että tuota, asia, mitä on pohdiskellut pitkään ja kokenut tosi omaksi sitten ehkä sitten kun lähti tuossa kevämmällä se Adachi putki tulille, niin silloin ehkä sitten tota vakiintui se, että ehkä tämä nyt on semmoinen aihe, mistä pitää tulla puhumaan, kun tavallaan sai sen viimeisen palan sinne paikoille, että nyt tämäkin on sitten tuttu puoli tästä kyseisestä aihepiiristä. Kerro sä minkälainen se oli ja minä tii. Joo, eli mullahan oli tälle nimenomaan ne odotukset, että tästä tulee se, että on luento ikinä, josta oon tykännyt eniten, ei yhtään paineita. Hittenings. Eli aihepiiri on mulle tosi lähellä sydäntä kyllä, että tuolla nimenomaan, kun Vaasassakin opiskeltiin, niin noi, tota, tein populaarikulttuurin kurssille esitelmäni noista poikien sarjojen päähenkilöistä ja miten ne on muuttunut vuosien varrella, ja siinä sivussa sitten kun tein jotain aihetta varten, niin törmäsin just siihen, että missässä välissä niin kun opittiin, että hei mitä, jos noin pojat tykkää myös noista sarjoista, joissa romanssit on niin keskiössä ja tosi olennaisessa roolissa, niin tämä tuli pikkusen mulle itsellekin sillä tavalla tutuksi aihepiiriksi siinä sivussa. Ja toki tykkään romanssisarjoista kovasti, niin sitäkin myötä. Eli tavallaan oli tosi sydäntä lähellä tämä aihepiiri. Ja Mä en ole kaikesta tulkinnasta samaa mieltä sun kanssa. Mutta niin kun nimenomaan se, se, mitä sä siellä käsittelit, niin se oli sitten taas tehty kyllä hyvin ja huolella. Ja varsinkin ne slaidit herra rajasta kuin <laughs> kaikki ne yksityiskohtaisuus niissä ei ihme, että sulla meni henkiä terveys ja kaikki vapaa-aikaisen tekemisen pikkusen oli hartia lukko siinä sillä viik desu viikolla, koska. Tällä kertaa mä olin oikeasti niin ahdattanut silleen, yleensä mun luennon tekeminen se prosessi on semmoinen, niin kuin, että mä otan kaksi viikkoa ja sitten siitä ensimmäistä seitsemän, kahdeksan päivää mä en tee mitään kivaa, mutta mä en myöskään teistä luentoa, vaan mä vaan niin kuin pyörin penkissäni ja hikoilen sitä asiaa joka on niin kuin tietysti se prosessi, miten mitä tahansa tehdään elämässä. Ja sitten se viimeiset päivät on sitten se, milloin mä oikeasti joskus jopa silloin viimeisenä päivänä puseran sitten väkisin kasaan koska pakko on paras muuseen ja niin edespäin niin sitten ei jonkun semmoisen 20 tunnin rupeamaan ja teen sen luennon loppuun, mutta tota, nyt mä olin niin aloittanut oikeasti hyvissä ajoin oikeasti sen työstöprosessin silleen, että mä tein niin täyttä vauhtia edeltävän viikon torstaista asti ja silti en meinannut saada sitä tehtyä loppuun. Joo, ihmiset, jotka vielä erottaa no, tai nimenomaan kiinnittää enemmän huomiota visuaalisiin yksityiskohtiin kuin minä kertoo, miten paljon siellä oli niitä, että tavallaan jokainen slide oli vähän niin custom käsityötä, että meidän Se on ihan, ihan pelleilyä, mutta kun se on semmoinen juttu, mitä mä tykkään tehdä, ja semmoinen juttu, mikä tuottaa mulle itelle iloa, ja tavallaan jollain tavalla ehkä niin kun, mulla tulee itsellä semmoinen fiilis, että sen sisällön ei tarvitse olla niin ässää, jos se edes näyttää kivalta, että se niinku distractaa ihmiset, kuvittelee, että se olisi jotain... Koska mähän tämän luennon jälkeen tajusin, että mä oon varmaan niin anime-luennoista suurin hack, koska mulla ei oikeasti minkäänlaisia semmosia mitään asiaa animesta varsinaisesti. <laughs> Sitten mä aina pidän noita luentoja, jotka vaan niin on esitetty sen kuuloisesti, että mulla olisi jotain... Niin kuin... mä... Ei sun tarvitse olla tästä samaa mieltä, mutta tämmönen ajatus tuli päähän tossa. Joo, en mä kyllä tästä samaa mieltä ole. Että Vähintään se, että on luentojoissa joissa sulla ei välttämättä ollut omaa sanottavaa sillä tavalla, mutta sä oot esimerkiksi avannut ihmiselle jonkun jutun, jota kukaan ei käsitä ennen kuin sä sanot sen selkeällä kansankielellä. Muun muassa noihin tekijöihin liittyen. Hmm. Harmi, että toi tekijähomma on vähän pudonnut. Tuota. Tai en mä tiedä kenen muun mielestä se on harmi kuin muun, mutta mun mielestä se on vähän harmi, että se oli semmonen, mitä me mehusteltiin silloin 2012, varmaan 11, 12, 13 aikaan tosi paljon ja se vähän niin kuin jäi vaan meiltä kaikilta pois et se oli semmoinen jollain tavalla ehkä tuntuu, että jopa savustettiin samalla tavalla kuin Sakuka Jäbi syytetään siitä että ne pilaa kaikki animeharrastuksinsi niin samaan aikaan tuntui että toi tekijöiden käsittely savustettiin pihalle sitten meidän harrastamisesta myös koska sitä pidettiin niin epärelevanttina ja nyt tuli vain tässä nyt niin mieleen että voisi ehkä ottaa jotain sen tyyppistä näkökulmaa taas takaisin kyllä noihin miksi haluat lakata tykkäämästä piirretyistä? <laughs> siitä kun siinä on kyse? Kyllä. Eh, ehkä mä tuonkin sinne viikon päästä, kun tehdään se alkaviaan niin meidän kästi, niin tuon semmoisen tuota opuksen siitä, että ketkä on ollut relevantteja tekijöitä tällä kaudella. Mutta... Siinä on kyse nimenomaan siitä, että kaikki se 22 minuuttia piirretty on sellainen vastimielinen velvollisuus, joka pitää suorittaa alta pois, että pääsee jakson parhaaseen osaan, eli tekijälistaan. Ai että ne lopputekstit on niin hyvät aina. Joo, tämä on tämä. Minä, äärimmäisen relevantti ja re realistinen kuva siitä, miten... Edustan tässä niin kuin nimenomaan sitä näkemystä, miten tekijä toi, tota noin niin, mehustelu nähdään ulkopuolelta. Joo, mielenkiintoinen ilmiö, ilmiö kyllä, mutta päästään... Koko, koko kansan puolesta. <laughs> kansan syvät rivit ovat kertoneet taas. Joo, on se vähän semmoinen... Se tuntui niin hirveän omalta silloin aikana, pitää kyllä varmaan alkaa taas. Ja mä itse asiassa sitä nyt tuolla salaa pimeässä komerossa yksin tehnytkin, että sitten vaan ei ole tullut tuota viitattua tai muuten siitä. Että se... Kyllähän mä itsekin jo ainakin yhden piirityn. Tältä kaudelta on ollut tarkoitus, kun kerroit, että siellä onkin tekijöitä, jotka ovat vakuuttaneet minua menneisyydessä tekemässä, niin totesin, että ehkä sille on ihan hyvä sittenkin antaa mahdollisuus näillä korteilla. Jep, mutta ei ehkä enää liity sitten tuohon ei luentoon, mutta... Sivuraito. Ihan no. hyvin se meni. <laughs> Kyllä, se, se oli hyvä luento. Et tosiaan mä en ole kaikesti ihan sun kanssa samaa mieltä, että esimerkiksi se arkisuuden korostaminen on mun mielestä juttu, mikä on enemmän sun omaa preferenssiä, kuin välttämättä sellainen, että pikkupoikearomanssisarja tarvisi sellaista. Hmm. Mitenkin se on vaan, ehkä se on just se, kun ennen tätä luentoa oli isosti just kuluttanut sitä adagia, missä se on sitten niiden sarjoissa tosi isossa osassa. Ehkä se oli vääristä perspektiiviä sitten jonkun verran, mutta kyllä mä näkisin, että se kuitenkin auttaa siihen. Se on aspekti, mitä mun mielestä on, mutta tavallaan mä sain sun luennossa ehkä enemmän sellaisen kuvan, että se on sellainen vaatimus sinne, mitä se mun mielestä ei ole. Se on mm. yksi reitti, joka voidaan ottaa, mutta... Ei se niissä värillisissä sarjoissa ole kyllä koskaan mitenkään mukana, että jos mä sillä en ole sanonut, niin sitten mä oon kyllä huijannut teitä kaikkea, että olette kaikki uskonut mua, koska mä oon hack. Mitä se hack vissiin Harhaan mielipide vaikuttaja. Kyllä. Vaarallinen mies, joka täytyy pysäyttää viipymättä. Joo, mä sain siitä semmoisen palautteen. Joku oli rakastavasti pitkästi kirjoittanut mulle palautteen siitä, että tota, miten epäkriittisesti mä siihen, miten esineellistävästi noin sarjat suhtautuu tyttöihin ja semmoiseen niin pojat on poikia asenteeseen. Niin Mulla oli mun tosi hyvä kommentti ja hyvä pointti nostaa esille ja jos kysyä kommentoija, mä en tiedä yhtään kuka se on, niin kuuntelee tätä, niin hänelle haluan sanoa, että, että hyvä pointti, että olisin hyvinkin voinut mainita, että, että mä en välttämättä pidä näitä aspekteja asiallisina ja että ne voisi ehkä ottaa poiskin, mutta samaan aikaan mä haluan kyllä, tai että jos mä tekisin sen nyt uudestaan tämän kommentin kuultua, niin, niin se olisi kyllä hirveän samanlainen luento muuten kuin ehkä sitten, että olisin maininnut, että, että nämä asiat ei ole välttämättä ihan ok, että haluan kuitenkin puhua nimenomaan hyvää näistä sarjoista, Joo, kaipa, tämä olisi sellainen, mikä voisi olla melkein oman kästinsä aihe joskus. Sellaiset jutut, mitkä on, että niistä ei välttämättä tykkäisi oikeassa elämässä, mutta sit jos ne tulee piirrettyjen kontekstissa, niin niiden harmillisuus tai harmittomuus ja mitä mieltä siitä olla. Joo, ja siis kyllä mä nyt sen ymmärrän, että nuorten poikien sarjat varmasti jossain määrin vaikuttaa siihen, miten nuoret pojat myös näkee maailmaa, jos niistä tulee riittävän suunnittuja sarjat. Kyllähän se on niinku relevantti ihan niinku oikealla. Oikeassa yhteiskunnassa, että se ei ole vaan semmoinen, että, että viihdessä saa olla mitä sattuu tyyppinen, mutta samalla mä kuitenkin haluan pitää tai niin kuin pysyä siinä kannassa, että, että näiden sarjojen teho perustuu paljon siihen, että niissä on niitä autenttisia ihmisten niin kuin negatiivisiakin puolia ja niitä semmoisia myrkyllisiäkin pikkupoikien ajatuksia ja se, että ne, nekin esitetään ja vaikka ne esitetään semmoisena, että se on fine, koska kaikilla on näitä, niin sekin on semmoinen validi tunne kuitenkin olla, tai miten mä sen sanoisin, että, että niiden asioiden piilottaminen ei mun mielestä myöskään ole semmoinen niin kuin, johda mihinkään hyvään tässä maailmassa, koska ne on asioita, mitä oikeasti ihmisillä on päässä ja asioita, minkä kuuleminen, että ihmisillä on se päässä on todennäköisesti hyödyllistä nuorille ihmisille, jotka painii sen kanssa, että onko mä vaan niin paska jätkä, koska mun mä ajattelen tällä tavalla, vaan onko se joku yleisempi, niin se, että se tulee siellä sarjassa vastaan, niin se voi olla myös semmoinen, niin kuin, helpottava, että okei, että en ole ainoa sairas pervo tässä maailmassa. Tietty sellainen lohdullisuutensa siinä on, ja tietysti ihan sieltäkin kantilta, että jos on jotain harmillisia juttuja, niin jos niistä ei koskaan puhuta ääneen, niin sitten ei voida edes tietää, että sellaisia asioita ei voi tehdä mitään. Hmm. Vaikka, mun mielestäni millään fiktiolla ei ole tavallaan velvollisuutta asenne ja moraali kasvattaa kuitenkaan, että haluan uskoa, että ihmiset on sen verran täyspäisiä, että ei ota sieltä sinne elämään käytösmalleja. Joo. Ja niin. No, hmm. Hmm, hmm. En mä tiedä mitä mulla oli lisäämässä <laughs> Jotain. Jotain tärkeää se oli. Mut onneksi siis. Se hyvä puolihan tässä maailmassa on, että esimerkiksi puhutaan tuosta naisten esineellistämistä ja sitä, tytöt on jotain palkintoja, mitä tavoitellaan näin, niin poikien sarjat on kyllä siitä ihan, ihan hyviä, että ne ei kyllä yleensä ole niitä parhaita tyttöjä myöskään kenenkään mielestä, niin semmoista, jotka ei ole mitenkään aktiivisesti mukana missään, vaan ne on vain jotain semmoisia drophyjä jossain kaukaisuudessa, että ihan ei niin olla kuitenkaan supermarion tasolla näissä asioissa enää. Vaikka se on ihan mukavaa sit kun tytöt ettei mitään, paitsi istuu nurkassa ja hiljaa ja ei sano mitään ja näyttää voitonmerkkiä ilmeettömästi, mutta siis tota, se on vain henkilökohtainen preferenssi. Eli siis, Kyllä niillä saa silti oma tahto olla. No se riippuu. Jos on sellainen, jos on sellainen traaginen taustatarina, jossa ne on oppineet, että oman tahdon osottaminen ei niin kuin johda mihinkään ja sitten ne on coping methodina ja sitten tarina on siitä, että ne löytävät sen oman tahtonsa, ai että mitä Tämä varmaan ihan hyvä Mut niin niin mitäköhän minun piti vielä tästä aihepiiristä sanoa oikeasti ennen kuin eksyin sivuraiteelle? No nyt en muista enää. Mennäänkö mediapäin. eteenpäin. Mennään. Siellä eteenpäin. oli lisää visailua nimittäin. Joo. Ultimaattinen animevisailu, ei mikä tahansa animevisailu. Joo. Ja hauskalla tavalla siinä oli kolme tekijää, mutta vain yksi pitäjä. Joo, en ollut sitten varma, olisiko se tosiaan, kun nämä samat pitäjät olit rakonissa, jossa me käytiin niiden visassa ja vaikututtiin näkemästä metsä oli tosi hyvä ja monipuolinen visa. Et en ole ihan varma, olisiko se jopa sitä, että ne muut kaksi pitää. Ja muistaakseni yksi niistä oli joku 15-vuotias nimittäin, että olisiko mahdollista, että muilla ei ollut ikärajaa tulla koko koniin, se on ainakin yksi mahdollisuus, mitä olen miettinyt. Se olisi hauskaa. Saakohan ne patken tuleville vuosille sitten, jos no. niille jäi nyt käyttämättä? Se on totta, varastoon. Eli tota, jonkun verran näitä visoja on ilmeisesti kritisoitu. Mä en ihan ole varmasti ja kuka niitä kritisoi, mutta olen mä tällaista kuullut, että sitä vähän valitetaan, että täällä on aina samat tyypit ja piiripieni pieni pyörii ja tavallaan sellainen rinkirunkku koko järjestäminen niin nyt tuli tosiaan ihmisiä, jotka olivat ihan kokonaan ainakin ulkopuolelta niistä ihmisistä, joita näkee eniten tuolla Visassa joka kerta. Eli kaikista meidän parhaista ystävistä tässä maailmassa. Mutta niin tota, siinä mielessä on kyllä kauhean kiva, että saatiin uutta verta, että tuo oli sillä tavalla, no nimenomaan se, että Visat on usein vähän sitä, että kun ollaan joku huomattu toimivaksi, niin sitä tehdään, ja sitten se vähän vaihtuu sen mukaiseksi ja että mistä sen kertaisesti pitää tykkää, vaikka useimmat yrittää nyt tietysti jotain tavallaan kaikille, mutta yleensä se ihmisen oma kädenjälki näkyy jossain määrin. Mutta täällä oli tavallaan ihan jo lähtökohtaisesti erilaisia kierroksia luonteeltaan, että sinne tuli vähän sitä musavisan elementtiin mukaan, mitä ei vaan aiemmin ajateltu, että voisi tehdä, kun meillä on jo musavisa. Sitten oli viise ja takaperin dubbikierroksia, sitten ne kuvat, jotka oli enemmänkin taustoja kuin hahmoja jotain muutakin hassua Mun mielestä oli tuollaisia ihan jo niin kuin eri luonteisia kierroksia, mitä useimmiten visoissa on totuttu näkemään. Ja tää teki tosi omanlaisensa, että sillä tavalla mä tykkään aina visoista, ne on aina mun lempiosa koko mutta tästä mulla on ehkä sillä tavalla enemmän sanottavaa muista visoista, joista voi sanoa, että täällä on tehty aika ne samat asiat kuin aina, joten just ässä. Mutta nyt on tavallaan sit tullut nimenomaan uudenlaista settiä. Tosi olet... tuntunehan se oli kokonaisuudessaan silleen, että Joo. vaikka se visailu on aina kivaa, niin ehkä se on kuitenkin hyödyllistä kaikille, että jos jollain on uusia ideoita, niin se pääsee niistä kertomaan, koska sitten voidaan omia sitten taas meidän ringille sitten kun joku meistä taas tekee seuraavan visan, niin sitten se voi ottaa parhaat päältä. Välttämättä suomi ei tulla kuulemaan meidän visoissa vieläkään, mutta tota koska nyt musta tuntuu, että näiden kahden visan perusteella on ehkä kaikki pahimmat esimerkit käytyy jo läpi, mutta to. sekin oli ihan hauska se, että, että se dubbi Visas piti tietää se seuraava repliikki siitä, ja ehnit kukaan tiedä. Se on niinku semmonen hassu väliarvailuleikki juttu enemmän kuin semmonen, että niin kuin nyt mitataan, kukaan on paras tietäjä. Joo, mut sanotaan nimenomaan, että kun tollasta ei ole aiemmin ollut, niin mä toivotan sen ihan sillä tavalla, en tekisi kokonaista visaa noista, mutta nimenomaan tuollaisena random-kierroksena vähän keventämään tunnelmaa ja olemaan jotain erilaiset, se toimii oikein mainiosti. Ja me tiedettiin tosi hyvin moni ylpeä meidän tiimistä. No se meni kyllä kivasti. että niinku mitä? Voitettiin. Et tällä kertaa oli jotenkin ihan sellainen tunne, että nimenomaan kaikki tiesa aika tasapuolisesti, mikä on just se paras tunne tiimissä, että on tavallaan just oikeat ihmiset hommaan, kun kaikilla on jotain sanottavaa. Hyvä me ja hyvä viso. Joo, joo, ehdottomasti, että niin kuin toivotan tervetulleeksi pitää niin uudestaan ja toivottavasti heistä kuullaan vielä. Että nimenomaan tällaisena miedostielitistisenä en ole tavallaan tottunut, että ihmiset, joista mä en tiedä ennakkoon mitään, tekee noin sillä vaikutuksen. Ja nimenomaan niin kuin innostaa, että hei, tännepä oli mahtavaa tulla. Eli joka kerta, kun se tapahtuu, niin se on tosi ässää. Kyllä se on aina kiva, kun jossain vaiheessa mä puoliksi menemme, ja puoliksi olin tosissaan, kun selitin siitä, että mä menen kattoon luentoja lähinnä omilta kavereiltani. Niin enemmän se tietysti kertoo, että minkälaisen porukan kanssa kaveraa, mutta, Totto. mutta tota, ainahan se on kiva, kun joku todistaa vääräksi ajatuksen siitä, että niitä muita eikä kannattaisi käydä kattoon. Joo. Länttien luento on ollut tietysti visailu, mutta kumminkin. No, ohjelma. Se on myös ohjelma, johon on nähty vaivaa ja valmisteltoja mietitty. Good shit. Paitsi just lamppaa aikoo selittää, että hän on, hänen puolituntinen visansa on yhtä arvokas kuin luento, niin siinä tapauksessa se ei ole kyllä valitettavasti yhtä arvoa. Se koskee vain lampaa. Voi sinne. <laughs> Semmoinen oli lauantai. Oliko lauantaista jotain vielä? Eipä oikeastaan Visahan on perinteisesti ollut tuo, tuota, viimeinen ohjelmanumero koko illalta. No, god! Oli samaa, mitä tuota edellisenäkin iltana, että vähän notkuin tovereiden kanssa, että sitten lähdimme yösijaan, eli Hotel Haideriin. Suosittelen kaikille. Varsinkin jos on omalla autolla. No se ei sinne kyllä tarvitaan, mutta... Sitten. Sitten, Meillä taisi alkaa, alkaa samalla tavalla, eikö vaan? Joo, eli mentiin nuorta tuottaja ja kuuntelemaan Naokado Fujimaa. Joo, jos joku ei ole seurannut, jostain syystä kuuntelee tätä kästiä, mutta ei ole seurannut, mitä Desussa tapahtuu, niin piti siis alun perin olla Vinland Sagan ohjaaja Jabuta. Suuhe Jabuta. Just. Ja tota, ilmeisesti sen takia, että tuotanto oli vaikeassa pisteessä, niin ei päässyt tulemaan näin, mä, sitä ei sanottu koskaan, mutta mä nyt en... Anime. animen tuotantoa sen verran ymmärtävänä luulee, että oli aika pitkälti se syy niin tuota Niin, no jos sarja on tulossa niin ainakin se vaikuttaisi hyvin todennäköiseltä selitykseltä Jep, ja tota hän ei päässyt tulemaan, mutta sitten saman sarjan tuottaja nuori Naokado fujiama tuli tilalle ja oli kyllä itse asiassa aika ässää Oli ehdottomasti, että oli nimenomaan niin sellaista nimenomaan sillä tavalla freesituulahdus, tuulahduset. Että noihin kunnian että mä oon tykännyt niistä yleensä kaikista aina kun meidät kuuntelemaan, mutta tässä oli se nimenomaan mun mielestä hienoa, että se oli nimenomaan nuori henkilö, se taitaa olla nuorempi kuin minä esimerkiksi, enkä mm -hmm. minäkään nyt oikeasti mikään maailman vanhi henkilö ole. Ja tota, Ihan jo tällaisena kevyenä anekdoottina, kun siltä kysyttiin, mikä innosti sinut piirrettyjen pariin, ei tullut Gundami, tuli fma. Et ihan jo tällainen sukupolven vaihdos, mutta nimenomaan se on mun mielestä sen takia hyvä, että meille on enemmän tullut just näitä kuitenkin kokeneempia tyyppejä, joilla on sitä alaa tai siis niinku kokemusta alalta, ne on tietysti määrin vakiinnuttanut paikkaansa. Mutta Jabota on just sen verran nuori, että se on tavallaan, sai paljon paremman kuvan siitä, että minkälaisia nykypäivän anime-alan työolosuhteet on. Et kun mä kuitenkin uskon, että nuo vanhat UKOt jossain määrin pystyy vähän niin kuin tekemään sitä, mitä ne on aina tehnyt, mutta nimenomaan, että Fujiaman on kyllä ihan varmasti pitänyt vähän niin kiippiitti kapuit ylös nykypäivän anime-bisneskulttuurin maailmassa. Ja sen takia se oli mun mielestä just sellainen niin erittäin kiehtova vaihtelua. Joo, ja se oli miettiesti, Fujiaman tarina oli jopa niin kuin tuottajien keskuudessa aika mielenkiintoinen se, että se oli. Twitterin kautta saanut työpaikan ja sitä kautta sitten päätynyt. Ja se oli mulle tosi avartava, siis mä oon tietysti vuosia sitten pitänyt luennon animen tekemisestä ja tota, puhunut siellä tuottajista sen, mitä siihen aikaan tiennyt, mutta tämä tosi paljon avasi sitä kyllä sitä konkretiaa siitä, että mitä siellä tuotantoportaassa tehdään, että silloin kun oli apulaistuottajana, niin se oli paljon semmoista, että järjestetään eventtejä ja jopa ollaan itse esiintymässä niissä eventeissä hostaamassa niitä ja näin ja välillä luodaan näitä markkinointilaineja johonkin Twitteriin ja tämmöisiin ja sitten taas se tuottajahahmo on semmoinen, jonka tehtävä on jopa pitchotan niitä sarjoja, että mitä jos tehtäisiin tämmöinen seuraavaksi kuka se sen voisi tehdä ja näin, että se on niin kuin, puolet tästä oli tuttua asiaa, mutta sitten toinen puolella on semmoista, että jaa, että tuottajat tekee tämmöistäkin juttua ja Joo, että se oli nimenomaan erittäin valasiva. Onko Fujiama ensimmäinen tuottaja, joka meillä on ollut? Kyllä, se on joo, joo. Mä en joo. muista, onko jollain ollut joku tuot tuottajatyyppinen mukana, mutta ensimmäinen lavalla ainakin, joka on ollut. Että. Joo, että tämä oli taas, että näköjään ei olekaan sellaista anime-tekijärooli, jota ei olisi mielenkiintoista pyytää, että tuottaja ei ole sellainen sanotaan, että en usko, että kauhean monelle ihmiselle tulee tuottajat mitään sellaista kuvaa, että nämä on varmaan tosi siistei tyyppejä, ja tekee tosi olennaisia asioita, että ne on enemmän, yhdistetään sinne pukumiesportaaseen, joka sotkee ne piirretyt, mutta nimenomaan nyt saikin paremman kuvan, että mitä, mitä ne tuottajat tekee, koska en mä edes siropakosta oikeassa käsitystä saanut. Jep, ei nyt tulekin sieltään siropakosta mieleen, että ketä tämä jäbä nyt vastaisi siellä sitten, kun sehän nyt oli pitkälti semmoisesta tai siis tuotantojuoksijan näkökulmasta kerrottu tarina, mutta joo, tosi tosi mielenkiintoinen ja siis hyvä esiintyjä myös se näkyy se, että se on ollut haustamassa niitä settejä aikaisemmin, koska se osaisi tosi hyvin rytmittää ne setit ja, joo. ja tota, kertoa semmoisia niin tiesi selvästi aika hyvin, että mitkä jutut siinä työssä on semmosia, mitkä kiinnostaa ihmisiä. Ehdottomasti, että miellyttävää puhua ja, ja... Sehän muistaakseni oli se, joka piti sellaisia nimenomaan huomaavaisia taukoisen sen veroista, että tulkki ja puhua kanssa ja... Joo. ja tota, mä aina tykkään, kun, kun animen tekijät puhuu anime-sarjoista, joka on tietysti silleen... Vau, wow, oikeasti, kun, mutta siis se, että se mainitsi sitä, että se, se, se, se Kusuno Honkai oli sille läheinen, Aa, niin, läheinen tota. teos, ja se, se haluaisi on... tehdä jatkossakin sen tyyppistä, niin siitä tuli heti semmonen, että okei, että... Huolimatta siitä, että mikä näiden rooli on, niin niillä on myös semmoinen oma maku ja omat mieltymykset siitä, että millaisia tarinoita ne haluaisi kertoa, vaikka ne itse oiskaan se, jonka varsinainen tehtävä on kertoa se tarina. Joo, että itse asiassa tuottajan rooliin voisi olla ihan mielenkiintoista, jos saa selville vielä, että kuka niistä on nimenomaan se idea pitchaajamän, niin voisi olla ihan mielenkiintoista käydä läpi esimerkiksi toistuuksia jotku jotkut nimet ihan vaan, jollain tuolla tota, Japanissa onkin yllättävän samanlainen maku itsensä kanssa. Hmm. Joo, se on se yksi aniplexin tuottaja, mikä on ainoa, jonka mä nyt en just muista nimeä, mutta jonka tunnistan nimeltä, joka oli tosi... Silloin kun Sao tuli, ja sitten tuli Fate Zero ja muut, ja se oli pitchannut Madoka Magica, se oli pitchannut ne kaikki. Kaikki semmoiset, jotka myy yli 50 000 Blu-rayta. Niinku yksi mies oli niiden kaikkien takana, ja se sitten yleeni johonkin semmoiseen johtavaan rooliin siellä. Niin... Se on ainoa, kirjallisesti ainoa tuote, jota mä oon koskaan niin silleen hyvä. Joo. hyvä saada tai näkökulma. Ja toivotan Fujiamalle kaikkea hyvää kyllä valitsemallaan alalla toivottavasti esimerkiksi kuole. No, niin no. Eiköhän tuottajatkin ole ylityöllistettyjä, mutta ehkä hän ehtii levätä toivottavasti. Niin. Kävikö katsoa mitään muuta? Kävin, joo. Sinäkö lopetit päivän tähän? Näköjään. Joo, eli... Sitten kun Fujiyamat oli kuunneltu, niin mä suuntasin kuuseen Animen tai kautta kuuntelemaan, jota piti hootti. Se oli siitä hauska luento, että siinä missä sun luento oli vähän niin kuin nuoren pojan sydän, niin hotin overlappas ehkä vähän nuoren tytön sydän luennon kanssa. Että huomasin että ihan hauskoi paralleeleja. tavallaan siinä nimenomaan miten niissä molemmissa käsiteltiin vähän yleisön mieltämistä asioista siinä samalla kun niitä asiaa. Eli siellä tuli historiallista trivia tai ja meiji -kausista. Siinä oli myös Meiji, koska no Taishohan on, siis sehän oli sellaisen 12 vuotta pitkä, että se on oikeasti, jos olisi ollut pelkästään siitä, niin olisi aika lyhyttä. silloin on iso kulttuurinen vaikutus lyhyytensä nähden, mutta nimenomaan, että siihen tuli paljon järkevämmin luennon mittainen ohjelma, kun otettiin Meiji kanssa mukaan. Eli siitä tuli noin 50 vuoden tuota, ajanjakso. Hootti uh, kertoi nimenomaan vähän Japanin sellaisesta yleisestä muutoksesta, miten se muuttui maana, miten kaupunkikuva muuttui, miten vaatetus muuttui. One second. Oliko se siis Taisho siis Meiji-kausi oli siis 1800-luvun puolivälistä, vähän yli 1900-luvun alkuun, niin onko mä ihan pihalla? Uh, Meiji-kausi alkoi muistaakseni 1800 68. Joo. Joo. Joo. Silloin, kun oli meidin restauraatioon siitä se alkoi jo. Joo, ja sitten tuota, 1912 se sitten tuota, vaihtui Taishouhon, joka muistaakseni loppu 1925. Joo, lähinnä vaan, että meillä on kaikilla yleisöllä ja minulla on sama konteksti, että mistä ajasta edes puhutaan. Että. Joo, eli just niin kuin en... Ihan olennainenkin aikakausi sikäli, että sen alussa Japani oli vielä niin kuin kuitenkin raja, raskaasti rajansa sulkenut sotaherrojen hallitsema paikka. Ja sitten sen tai show lopussa ne taas oli niin kuin kovaa vauhtia modernisaatiot käynnissä. Niillä oli ihan niin varten otettava armeija, ne oli aika lailla voittanut sodan ja vallottanut ja nationalismikin no, oli nostamassa pikkuhiljaa päätään. Et hyvin erilainen maa ennen ja jälkeen. Niin, niin tota. Sitten esiteltiin paljon just sarjoja, että, jotka kuvaa sitä kaikenlaisia muutoksia triviaa. Nyt taas on päässyt ne tarkat esimerkit. Ainakin päin yksi sellainen hauska esimerkki oli, että Perinteisesti ihan japanilaiset on harrastaneet tuota kalansyöntiä. Ja kun tiedät, että kun on niitä superpoikatyttöjä, muuten ehkä epäsovinnaisesti käyttäytyviä tykkää ja monet tykkäävät mätään lihaa kaksin käsin niin kovaa kuin lähtee, se on, nä se on tältä ajalta peräisin. Hmm. Tota, se tuli sinne vähän niin kuin sellaisena luksuustuotteena, ja tietysti niin ihmiset, jotka ovat sitä mieltä, että kiva puhdas japani japanilaisille ulkomaalaiset vaikutteet on pahasta ne ei oikein katsonut tätä kauhean hyvällä silmällä, mutta liha oli just sellainen uusi ja muodikas juttu niin sitten sitä alettiinkin nauttia ja se on ehkä sit sitä, vähän niin kuin sitä kautta periytynyt mahdollisesti jopa nykypäivän piirrettyihin on vaan tällainen pieni kulttuurinen juttu, jota ei tullut koskaan miettineeksi en mä nope. sillä tavalla kyseenalaistanut ja tuosta takarasukasta oli myös juttua siitä miten muuttuvista sukupuolirooleista. Ja sitten siellä oli tota, palaan tähän kertaan toisensa jälkeen, mutta oli myös sellainen aihe, mistä Hotti tykkäs kauheasti ja teki sen selväksi. Ja nimenomaan se teki tästä kans niin viihdyttävää osaltaan, koska Hotti on tavallaan niin kuin vähän niin kuin keksinyt itseään puhujana siinä määrin, että ennen aikaan ne oli enemmän nimenomaan aika tiukan asiapitoisia ne luennot. Ja nyt se on tavallaan enemmän alkanut ottaa sitä kulmaa, että puhuu nimenomaan jutuissa, jos tykkää, ja puhuu niistä tosi passeilla ja antaamuksella. Ja toisaalta totta kai se taustatyö ja niin kuin luentojen kunnolla tekeminen on silti yhä siellä pidä näistä molemmista aspekteista, että epähuoteinen luennolta tarvitse koskaan pettyneen, poistua poistuu tämä ei ollut mikään poikkeus. Nice. Ja jo, ja, ja Niin, siellä puhuttiin vaatemuodosta aika paljon, mistä en ymmärrä itse juuri mitään, mutta... <tos> niistä haikoro, haikaroista. Esimerkiksi joo, ja kans, tota, mitä se voi kertoa tai yakyou musumen tytöistä, että onko niillä se tota, Seifuku vai hakama asu. Itsi kun piti olla nuoria tyhmä aikoina ja katsoa se semmoisena, vähän niin kuin Urheil shonen sarjana se Taishou-yakyou koska vaan muistaa, että se mua suututti niin paljon, että, se, että ne hävisi lopussa, ja nyt jälkeenpäin Ajattelin, eihän semmoisella ole mitään väliä. Se on... Tämä ei ole mikään spoileri, koska ei sillä vaan ole mitään väliä. Niin, no siis sarjoilla on niin eri fokukset ja joskus ne on ole yhtään merkityksellisiä noita teket. Voidaan puhua tästä joskus, varmaan ehkä jopa kausikästissä, jos meillä on joku urheilusarja. Ei siellä kyllä taida olla. Miten minulla on se muistikuva? Olet... Noin, palataan siihen sitten myöhemmin. Joo. Ja sitten tuota, mentyä, niin tai niin sitten oli vielä toi. Riggsin, Japanin itse puolustusvoimat, mangan kertomana. Sä menit sinnekin? Meni joo. Että. Simeoon. Kyllä joo, koska tässä kanssa tiesin, että on niinku ihminen, joka varmasti tietää, mistä kiinnostusta on. Ja nimenomaan en ottanut Simoa aiemmin kuulla puhujana, joten kiinnosti, että minkälaista sieltä tulee. Aha. Se oli vallan mainio pakettiin. Slaidit oli tosi selkeitä, sopivat teema ja kivat taustatukset, jotka piti vähän niin kuin koko ajan. Siellä oli se nousevan auringon lippu ja sitten oli ja sotilaspuvuissa, mutta ne oli aina. Siellä käsiteltiin kolme sarjaa. Ja jokaista, jota käsiteltiin, niin sen päähenkilönäköisellä slaidin reunassa vähän niin kuin muistuttamassa, että mistä tässä on kyse. Ja sitten arvioitiin nimenomaan, että ne kaikki kertoi vähän eri vaiheissa. Et yksi oli sellainen, että tyyppi värväytyi armeijaan ja käy sen alokas kauden. Toinen oli upseeri koulussa ja kolmas oli vähän niin kuin sitten, että ne on jo armeijan ammattilaisina ja tota noin, niin siellä itse toiminnassa, ettei enää koulutusvaihe. Kerrottiin myös japanin tosta systeemi, armeijan systeemistä, et se oli sellainen aika jännittävä. Et se oli. Taisi mennä niin, että on pakko mennä upseeri kouluun, jos haluaa siitä niin kuin pysyvän työpaikan. siltä vähän niin kuin, Muuten se on sellainen tilapäinen duuni, jos lentää pihalle sitten, kun se koulutus on käyty. Eikä sinne oikein edes pääse takaisin tavallaan. Nyt mä en tiedä, onko niillä sit, esimerkiksi niillä peruskauden käynneillä tyypillä, onko niillä esimerkiksi kertausharjoituksia lainkaan. Hmm. Ja tokihan nuo itsepuolustusvoimat on niin kuin vähän eri juttu kuin armeija muutenkin. Ja, ja ne sarjat, joita siellä käsiteltiin, no se yksi oli sellainen tota Ensimmäinen oli aika lailla, että vakavia miehiä ja sotakalusteita ja... Asiat pysyivät hyvin sellaisina tiukkoina intiuttuina, mutta sitten se toinen, joka kertoi upseerikoulusta, taas meni vähän siihen, että se vaikutti jopa vähän sellaiselta hassulta poikien sarjakuvalta, missä vähän perseeltiin. Ja isommat kadetit lähettää kaupunkiin ottamaan selfieitä söpöjen tyttöjen kanssa sellaisena kiusaamismetodina. Ja sitten kun mennään GO-koneelle tyttöjen kanssa, niin tota, sitten pitää kanssa kuumotella. Ja sellaista vähän niin kuin kevien ja nimenomaan näytettiin ehkä niitä ulkopuolisia juttuja, vaikka siellä sitten oli niin kuin Ihan se armeijan inner workings hallussa, mutta ehkä nimenomaan sellainen, että se vaikutti mangalta, joka on vähän vähemmän nimenomaan niin militaria painotteinen, tai tavallaan, että se sisältö ei ollut ihan niin paljon sitä pelkkää militariaa kuin monessa muussa sarjassa, mitä olen aihepiiristä nähnyt, vaikka niitä Eli ei ollut. asteikolla siinä, että kun mulle vai et, niin? Joo, se oli ehdottomasti se, mitä mä helpoiten suosittelisin sulle niistä. Yes. Ja sitten viimeinen oli Kaiji Gutsia, joka on muistaakseni Kaiji Gutsia, joka on siis sellainen Grand Old Man, joka on aika monia tällaisia tehnyt. Sipangon varmaan tunnetuin, mutta kaikkea muutakin sellaista kovin mukavaa nationalistista paatosta siitä, miten Japanin armeija on hyvä, niin löytyy kyllä ruokalistalta. Ja se on mun mielestä hauskaa myös tuon manga-ohjelmaa välillä, että se tosiaan... Sitä ei tule aina ajateltua, mutta manga on vähän oma harrastekenttänsä, että tota, siinä mielessä on kiva, että tuli esimerkiksi tuo Mangakartta-podcastia, että on välillä manga-ohjelmaa, koska on kyllä niitäkin ihmisiä, jotka ei ole hirvesti animesta perillä, mutta sitten sarjakuvia tykkäävät kovastikin lukea. Tämä oli aika spesifiä ohjelma, mutta... Siellä oli sen verran yleisö, että selkeästi sille oli paikkansa, ja se teki sen hyvin, ja Simo kielsi heti ohjelman alussa, että inti ei sitten kerrota, eli niin kun se vielä niin kun pysyi sopivasti raiteillaan. Joo, toi kyllä hauska, toi tavallaan tosi harvinainen asema, mikä Simolla on siihen, että mä luulen, että se on tuon aihepiirin suhteen sellaisessa asemassa, että kukaan kaulaparta parta yleisössä ei pysty pätemään sille siitä, Hyvin mahdollista, joo. Mä luulen, että se aika, aika pitkälti on se johtava asiantuntija tässä tällä kentällä. Että... Sen verran, että kaikki nuo kolme mangaa, mitä käsiteltiin mitä niistä ei ole taidettu edes kääntää englanniksi, <laughs> jos muistan oikein. Että se oli itse sit niinku kääntänyt sinne suomenkieliset tekstit joka ikiselle sivulle, jota luennolla esiteltiin. Että... Tässä on kyllä niin kaunista. Siitä on niin monta vuotta, mutta aikoinaan me Simon kanssa yhdessä tehtiin se Japanin läksyjä. Että... <tos> no niin Ei mennyt hukalle Ei joo, että siellä oli oikein kivoja eläväisiä käännöksiä Siitä on varmaan kahdeksan vuotta tai jotain aikaa Mutta hyvä, että on joo, joo, pitänyt, pitänyt opiskelutkin sitten kunnossa Hyvä Simo, olen niin ylpeä sinusta jos kuun... Simokin taisi kyllä itse asiassa Muistaakseni sanoa, että... mainitsi, että kuuntelee meitä Vihdyin mainiosti että tää Terveet oli... paineet, kun kaikki oikeatkin ihmiset kuuntelee tätä meidän kästi. Siihen tottuu <tos> Tai sitten, jos vaan ajattelee asiaa niin syvä eksistentiaalinen kauhu ei selkäpiihin liikaa. Se voi olla joo. Mutta oli tosiaan kiva lopetus konille no, niin koton puheohjelman puolesta, että hyvillä mielin poistuin. Hymyissä suin ja jäi sitten hyvä mieli aina päättäjäisiin asti. <laughs> Ai, Niin. Päättäjä siis vissiin sitten. No, tos, kun mä yritän miettiä. Visi laajennettiin sitten tätä konseptien, mikä oli keksitty siellä avajaisissa. Ja... Vähän mm -hmm. joo, että siinähän oli sellainen vähän niin kuin roolipeliteema, eli kaikki oli sellaisia aloittelevia harrastajia, jotka oli intoa täynnä, että mitä hauskaa tulee konissa tulemaan, ja sitten päättäjä, siis ne tuli taas niin kuin level apanneena ja stattiruutu oli sitten sen mukainen siinä taustalla, että sitten ne kertovat, että mitä kaikkea ne olivat kokeneet konissa, ja miten ne olivat niin kuin kehittyneet harrastajina siinä omassa jutussaan. Mikä on ihan kiva. Joo. No. Kiva, että Desukonista voi saada niin monenlaista, monenlaista juttua irti, mutta se missä kohtaa se nyt lähti lapasista oli tietysti se, kun sitten esiteltiin tämmöinen kamala palkkiharrasta ja jävä, joka tuli sinne pilaamaan kaikkien, kaikkien ilot. Eli lähinnä se mikä mulle jäi sitten päällimmäisenä mieleen on tämmöinen, niinku, no ylipäätään tää palkki juttu Mistä nyt puhuttiin siitä porukalla jonkun verran tuota kunissakin, mutta tuota. Minusta se on niin mystinen homma, että tämmöinen palkkimän ajatuksena ja niin kuin ihmistyyppinä elää vieläkin ihmisten mielessä, koska se ei ole koskaan ollut olemassa. Ja ne ihmiset, jotka heitteli siitä läppää aikoina, ne ei ole heittänyt siitä läppää viimeiseen viiteen vuoteen. Että se elää oikeastaan ainoastaan semmoisena niin kuin just tämmöiseen niin huumoripläjäysten kautta jotenkin tosi oudolla tavalla, silleen, että no tietysti. Ehkä mä koen tämän vaan hassusti, koska mä oon itse pitänyt sen Maja Nemelist ja ihmisarvon mittarina Joo. ohjelman, jonka pääasiallinen pointti oli se, että tämmöisessä palkinharrastamisessa vaikka siinä on tietty pointtinsa, niin siinä on myös huonot puolensa, ja whatever, että se on niin kuin, yritin olla semmoinen sovitteleva kyllä siinä ohjelmassa, vaikka se olikin, vaikka heitinkin läppää Mikko Lammista ja Anasta siellä täysin vapautuneesti. Ikävä kyllä, ne taitaa lainauta, se, mitä sitä muistetaan nykyään perusteella. voi olla Oh, no. no mutta niin käy. Eikä se mua... Vaikka se on semmoinen ohjelma, mitä mä en tänä päivänä enää pitäisi välttämättä, niin tota, mun mielestä siinä oli ihan relevantit pointtinsa siitä, että ihmisyyteen kuuluu se, että tykkää katsoa, kun mittarit menee ylöspäin. Se on totta. Ja sitten toisaalta se, että miten paljon se on pilannut sitä, että ei voi katsoa länsisarjoja, koska ei saa palkkeja, että tavallaan tämä on se... Aika pitkälti se koko totuus palkkiharrastamisesta ja sitten tuoto, siihen on vaan tämä sadan päivä ajatus, jota me ei tiedä, kuka sen on alunperin. Kyllä sä kysyit sillä luennolla, että kenellä on sata päivää. Joo, et... onko mä keksinyt senkin vai oliko se enemmän semmoinen reaktio siihen? En ole varma, että mistä mä luulet, se tuli se ekaa Mä muistan, että se oli siellä sun luennolla, mutta en muista, oliko se jossain ennen sitäkin. Joo, mä luulen, et se että se on semmoinen, että se on. niin kuin... Että se, että mä kysyn sitä, siellä on reaktio siihen, että siitä sadasta päivästä on ollut puhetta jossain tilanteesta jotain, mutta kuitenkin, että sekin edelleen elää niiden ihmisten mielessä, jotka piti sitä tosi vastenmielisenä silloin aikoinaan, samalla kun ne ihmiset, jotka on aikoinaan keksinyt sen läppänä tai heittänyt sitä läppänä, on kasvanut siitä eteenpäin ja kasvanut ihmisinä, että se on niin kuin vähän semmoinen surullinen muistutus aina siitä, että joo, niin. Luulen, että ymmärrän mitä takaa joo, en mä etekään voi sanoa, että keksisin tilannetta missä tavallaan... Tai en varma, on sitten tietysti vakaanime diskon pakku, joka heittää niitä palkkijuttuja, ja ehkä ne, ehkä ne otetaan todesta. Niin, mutta en sitten tiedä, ne ihmiset, jotka näistä asioista puhuu, niin onko ne edes Vaikeaa olla, joo. I don't know. En mä sitten tiedä, ne on, jotka siitä puhuu, mutta se vaan pulpahtelee pinnalle silloin tällöin. Joo, ja sillä tavalla sinänsä kiinnostais tietää, että pitääkö ihmiset tätä sillä tavalla oikeana juttuna. Mm. Että tietysti tämä nyt oli jonkun verran huumoriohjelma, mutta oli se ehkä sillä tavalla mielenkiintoista, että nimenomaan tällainen tyyppi valikoitu sitten niin kun, Ilmeisesti ohjelman järjestäjät on itse sanonut, että se pointti ei ollut niin että palkkiharrastaja, vaan se, että hänen mielestään hänen tapansa harrastaa, oli ainoa oikea. Hmm. Tota... Mutta ehkä siinä vähän heijastelee kuitenkin se sitten, että kenen suusta ajatellaan kuulevamme tällaisia juttuja. Että... Niin tavallaan se, että olisi sillä tavalla tietysti mielenkiintoista, että äh, ei esimerkiksi ollut normo, joka tulee sanomaan, että hö, hö, hö, ponihomo tulos Lahdesta. Vaan nimenomaan se oman harrastajakunnan sisällä oleva ilkeä elitysti. Hmm. Ja tietysti Tämä. ilkeä elitismiä vastaan on ihan hyväkin taistella, sitä mä, en, niin kuin, sitä mä en halua sanoa, enkä halua myöskään identifioitua ilkeäksi elitistiksi itse. Sä ehdit jotain kerran tämän podcastin aikana, mutta... Se on aina vaikeaa, kun ei oikein tiedä, miten ihmiset koko jutun edes määrittelee. Hmm. Hei joo, se mua harmittaa myös, että sitten kun se tuli sen palkkinsa kanssa, niin se ei edes ollut sellainen maja palkki, koska se olisi musta ollut ihan hauska läppä, jos se olisi ollut joku sellainen maja 2,7 päivää ja sitten sillä yritetty rusentaa ihmisiä. Niin, ei väärän värinen ja vääränlainen muutenkin, tosin ma majanemelistä hän on, maja on itse tuhannut sen palkin, koska se palkki ei enää kasva, vaikka katsois kuinka paljon. Että... Se on täysin totta, joo, se on hyvästi traagista. <lopuhu> Tällä me identifioiduttiin palkki. No Kyllä mä nyt voin tunnustaa, että joka kerta kun mä käyn päivittäin pitkän sarjan sinne, niin mä nautiskelen sitä, kuinka se numero kasvaa siellä ja niin, ei se nyt kellekään muulle kuulu. Se on mun mielestäni ihan sellaista inhimillistä nautintoa, että on käyttänyt johonkin aikaa ja näkee, että siinä on jonkunlainen hyöty, vaikka se hyöty olisikin noin epäkonkreettinen ja hassuja liittymättä mihinkään, mutta niin. Jos ihmiset tykkää siitä, että numerot kasvaa, niin en mä näe, mitä se haittaa ketään. Ja jos joku haluaa pitää Exceliä siitä, miten muittenkin numerot kasvaa? oma Ai että se on kiva. Niinkin saa tehdä. Olen kuullut nuoresta miehestä, joka tekee niin. Ja minä olen syvästi ylpeä tästä. <tos> Isällistä ylpeyttä. Erittäin. Oi vitsi, noita nuoria miehiä. Sellainen juttu kyllä mistä mä, tai tavallaan toi koko palkki juttu on sellainen, että no joo. Todennäköisesti kuulun siihen harrastajaryhmään, johon toi tavallaan eniten kohdistunut, ei se nyt mun pari juttua, mutta vitsillä sinänsä. Se mikä mun mielestä oli vähän tavallaan enemmän harmillista, vaikka sekin oli vitsi, oli se tota, muistat ehkä sen pätkä, jossa oli toi Agretsuko, mm -hmm. tuota, et se oli siitä musta ehkä harmillinen, että mä ymmärrän täsmälleen, että se sopi hyvin vitsin punchlineiksi, että on luennolla ja sitten niin väki ja, ja luennonpitäjä pitää ihan paskluentoja, ja puhuu niin ettei saa mitään selvää ja sitten naksahtaa hermot ja aletaan laulaa metallia, että nyt kaikki kunnolla. Mutta ehkä osui siitä ikävään vaiheeseen, että mä oon kuullut sen verran monelta pitäjältä ja... Sen verran tavallaan sellaista kärsinyttä sävyy siitä, että miten ne odotukset tuntuu olevan ohjelman suhteen ihan taivaissa. Ja että ei melkein tee edes mieli pitää ohjelmaa, koska ihmisiltä tulee sen verran niin kuin absurdien odotuksien täyttämiä kommentteja, että tavallaan... Se osuu mun mielestä vähän ikävään saumaan, että siinä vaiheessa tehdään vähän niinku kuin vitsi, että hö hö hö Desukonissa on paskoja ja ne tekee paskaa ohjelmaa. Mä ymmärrän sen täsmälleen siltä näkökantilta, että se sopii siihen vitsiin, mutta se on... Ei pakko koska toi nyt jäi sitten järjestäjän puolesta ainoaksi asiaksi, mitä luennoista mainitaan koko aikana siinä. Tavallaan se, että tavallaan mennään. Okei, Okei siellä, siellä olisi luennoissa kävijä, oli jo niistä hahmoista kyllä sen verran myönnetty että Mut Mutta sillä tavalla, nyt se vähän niin asetettiin vähän niin samanlaiseksi sellaiseksi Desukonin rakastavaksi miimiksi. Mun nähdäkseni vaikka se just, että visio on kylmää, hmm. että tavallaan sellaisia, tai desusää, tai sellaisia vähän niin kuin, että ahaa, kun niin Desukoniin tulee, niin tällaisia asioita tapahtuu. En mä tietenkään usko, että se tarkoitettiin sellaiseksi, mutta... Nimenomaan ehkä se, että kun nimenomaan on nähnyt, että ihmisellä on ollut vähän hankalaa välillä tuon ohjelmanpidon kanssa, niin se on vähän ikävä viesti siinä vaiheessa, vaikka ei varmaan tarkoituksellinen ollutkaan. Kaikki saa tehdä semmosen luennon, mihin pystyy. Joo. Mutta kannattaa yrittää parhaansa. No se. Olisiko siinä Desgon? Varmaan aika lailla, niin on se, että se vitsi oli siitä kyllä hyvät ja kaikki ne huutelijat, niin ne voi kyllä kieltää välittömästi. Se on totta, vaikka sieltä puuttuu se olennaisen luentomöykkäjää, eli se kaulaparte, joka tietää enemmän. Ja mieluusti sanoo asiansa sellaista tahtia, että sillä kestää viisi minuuttia edes päästä asiaan. Ja sitten se on se, se, mitä se luennonpitäjä olisi sanonut seuraavalla slaidilla. Juurikin näin. Mä o o annan nyt... Ikävät odotukset kaikille luentohuutelijoille heidän tasostaan, mutta yksi vaihtoehto on myös olla vain hiljaa siellä yleisössä. Ajattelin just, että tämä voi olla sellainen public service announcement, älkää huudelko luennoilla. Ei teillä ole koskaan sellaista asiaa yleensä, mitä tuota, mikä ihan oikeasti auttaisi sitä luentoa. Joo, että silloin Jos luennon pitää kysyä, niin sit se on luennon pitäjän virhe, mutta jos se ei kysy, niin sit se on. Pitää olla hyvä yleisö. Tää olla kunnioittavasta sitä valmanpitejää kohtaan myös, koska ei se nyt ole kauhean helppoa nousta sinne puhumaan piirretyistä. Joo. Tuhota omaa työuraansa tällä tavalla, että julkisesti puhuu piirretyistä. No niin, siinä oli vissiin desukonit sitten ja seuraavana aiheena meillä on sarjakuva, jonka luimme. Eli tuossa kun oli, oli muutama päivä sitten töissä, niin törmäsin tuohon Tom of Finland Foundation johtajaan... Dirk Dörneri, joka antoi mulle Tommo Finlandin sarjakuvia kokoelmaan, ja sen mä sitten lukasin tuossa. Hetkinen, miten tää liittyy <laughs> yhtään mihinkään? Piti puhua sarjakuvista, mitä olemme lukeneet viime aikoina. Nyt kunnolla. Se oli ihan... Ei ihan mun omaan makuun, mutta... Tota... Joo, ei meidän piti puhua Millipätistä, niin kuin puhuttiin silloin viime kästin lopuksi, että oli ideana, että... että Main, äh, julkistetaan, mistä puhutaan ensi kerralla, ja sitten kaikki lukee sen, ja luetaan se, ja kaikki lukee sen, ja sitten siinä kävi just se pahin paine aina, eli se, että me ei itsekään meinaatettu saada aikaiseksi sen lukemista, ja en tiedä saiko kukaan muukaan, mutta tuota, no nyt on luettu. Joo, kuulin, että ainakin joku meidän lukijakunnasta, niin sehän oli mukava nuori pakke, joka kyseli, että milloin me asiasta aiheesta, että mihin mennessä pitäisi lukea, Terveisiä. Tuota, noin niin, en tiedä lukiiko koskaan, kun ei ole maliin päivittänyt, mutta, mutta tuota, joo, tämä ei ollut siis ilmeisesti hyvä järjestely meidän mangan käsittelyyn sitten, että keksitään joku muuta tai puhutaan lyhyemmistä sarjoista niin, että me ehkä oikeasti saadaan luettua tai jotain, mutta tämä nyt ei selvästi toiminut, koska aluksihan se näytti sillä, että mä saan sen luettua ja sä et saa, ja sit sä sait sen luettua ja mä en saanut, ja Suunnilleen jo, että nyt kun me aletaan tästä puhua, niin siitä on jokunen viikko, kun mä itse sen sain loppuun, että kaikki ei oo enää ihan tuoreempana muississa, mutta... Mut pääkohdat varmaan ja... Joo. Mut joo, kyseessä on siis Naoki Urasavan uusin tommonen niinku isompi teos, tommonen Magnu Opuksen makunen tommonen, mitä se on tehnyt aikaisemmin ihmiset tuntee sen varmaan 20th Century Boysista ja Monsterista parhaiten, eiks ne, ne kaksi pää... On joo, ja sitten on Pluto, joka on sen verran iso, että se kannattaa myös mainita tässä, vaikka se onkin vähän oma lukunsa, koska joo. sehän on kerronta yhdestä osa mut tarinasta, että se ei tavallaan ole ihan sen oma juttu, mutta se on kuitenkin tehnyt siitä niin sellaisen urasavan makuisen, että se on mun mielestä hyvä mainita näissä. Eikö se ole On. On joo. Tarinaarkki sieltä. Sanoit, että yhdestä Tesukan, mutta se on se tesukan kuuluisin teos, Mä ajattelin, että joku, joku, mitä ihmistä ehkä tiedä, mutta... Ei, meinasin sitä joo, että joo. tarina arki Astroboissa. Joo, ja tota... vähän tätä lähtisi purkamaan? Jos aloitetaan semmoiset yleispiiliksistä, sä Urasavan fani. Kyllä, se on, se on ehdottomasti yksi mun suosikkimangakoita, mitä on olemassa, että, ja pidin siitä aikanaan Tezussa keskustelupiirinkin. Oli ässin keskustelupiiri mitä voi olla, että... Siinä tuli just oikeat tyypit, eli minulla on myös tavallaan hyvät käsitykset ihmisistä, jotka pitävät Urasavasta ja ylipäätään miehen itsensä tuotannosta totta kai myös. Miten tämä sun mielestä nyt sitten sijoittu tähän? Tuota? Joo, eli jos nimenomaan verrataan näitä isoimpia juttui, tai siis näitä isoimpia missä missä se tunnetaan Urasavan varhaisessa tuotannossahan on kaikkia komediamangoja tuollaisia, mitkä on taas ihan eri planeetalta, ne on ihan avartava lukukokemus kyllä, jos haluaa nähdä, että joku tekee jotain mitä ei yhtään odottaisi siltä. Mutta nimenomaan näihin isoihin verrattuna, mä sanoisin, että Billy kyllä on mun vähitellen lempari niistä. Okei. Mun mielestä se on aika hyvin siinä rinnalla kyllä, koska mulla on niin hatarat muistikuvat niistä muista, mutta... Noin niinku yleisesti kauttuna oli kyllä ihan sairaan jännää. Sitä oli. Ja tosiaan mä en mit, millään muotoa tietenkään sano, että Billy on huono teos. Nimenomaan ehkä just se, että kun vertaa miehen muuhun tuotantoon. Se rima on aika korkea. Joo. Et ehkä tämä juttu on siinä, kun niissä kaikissa on mun mielestä ollut jonkunlainen sellainen oma teema kuitenkin. Et 20th Century Boys, siis se oli sit se, että entä jos nämä meidän lapsuudessa tehdyt höpset, salajuonet ja suunnitelmat ja tota maailmankohtalopelit. mitä siis joku hullu niin kasvaa aikuiseksi ja alkaa yrittää toteuttaa niitä ihan oikeesti. Ja sitten siitä tulee vuosia kestävä epos. Monsterissa se oli varmaan eniten sellainen moraalinen teema kysymys onko ihmisiä, joiden ihan oikeasti olisi parempi kuolla. Että tavallaan, jos, jos se tohtori olisi vaan antanut se yhden pojan kuolla, niin kuinka paljon parempi paikka ehkä maailma olisi ollut? Onko olosuhteet, joissa on oikeutettua riistää toisen henki? Ja sen kanssa painitaan. Ja sitten siinä muutenkin päästään sellaiseen, mikä kaikki saa ihmisestä kieroutuneen. Ja Plutossa on sitten noin, tota, no teetukan itteensä sellaiset mestarillisuudet, robotit. Se mitä on olla ihminen, koska ne noudattaa niitä käskyjä, mutta sitten niillä on omat koodistonsa, periaatteensa. Jotkut kieltäytyy tappelemasta takaisin, koska ne ei halua sitä väkivaltaa. Niillä on niin vahvat periaatteet ja just se kanssa, että miten pysäytä. Ja nämä kaikki on verrattu silloin kiinnostaviin mysteereihin. Ja Billis se juttu sitten ehkä eniten oli paljon vahvemmin mukana sellaiset yliluonnollisen tuntuiset elementit kuin missään niistä aiemmista. Mm. Ja ne vähän niin kuin mun mielestä karkaili verran käsistä ehkä sillä tavalla, että välillä ne meni vähän... Tarinalinjat liikkuivat vähän miten sattuu, koska siellä oli niin monta eri kohtaa historiasta. Niissä oli välillä vaikea pysyä perässä. Ja... Toi lepakoiden pointti ei koskaan sit ihan kuitenkaan selvinnyt mulle kunnolla. Mä oon mennyt niin juttuihin, kun meillä on vielä kerttu, mistä se kertoo. Ja jos mä kerron tähän väliin, mistä se kertoo, niin voidaan jatkaa lepakoista sitten. Eli, eli kyseessähän on siis se pohja-idea on siinä, että mitä jos, jos Hiiri olisi ollut mukana kaikissa, kaikissa salaliitoissa, mitä pidetään niin tämmöisenä relevantteina edelleen, että siellä on on kaksi tornia ja siellä on Hitler ja siellä on John F. Kennedyin salamurha. Kennedyin salamurha ja sitten siellä on tämä japanilainen juttu, jota mä en niin ennalta tuntenut, mutta olettavasti joku samantyyppinen, että miten tämä Momochin klaani ja Iga ja Xavier liittyy Joo. jotenkin toisiinsa ja kaikkea. Että miten jos tämmöinen... Niin Anja-kuun laskeutuminen oli feikattu. Aa ah, niin, tietysti se kuuhomma kuu myös. Niin miten, mitä jos näihin kaikkiin liittyy mikkihiiri, joka nyt tietysti oli vaihdettu tässä Billy Bat-hahmoksi, koska goddamn ei voi käyttää mikkihiirtä ihan tolleen vaan, mutta mun mielestä ne parallelit on aika selkeä, että sitä taas haettiin, koska siinä on tämä Disneylandin kaltainen Billy-puisto ja sitten siinä nimenomaan se... No se lähtöpiste on se, että meillä on japanin-amerikkalainen sarjakuvapiirtejä, joka joka tuota, piirtää tämmöistä dekkarisarjaa, niin kuin Mikki-Hierestäkin tehtiin aikoinaan, niin tuota, Billy Pat-nimistä dekkarisarjaa, kunnes sitten joku sanoo hänen, että hei, tämä hahmo, että mä törmäsin tähän jossain Japanissa, ja sitten sitä lähdetään purkamaan, että hetkinen, että mä oon keksinyt tämän hahmon, että sä et ole voinut törmätä siihen missään, ja lähdetään tutkimaan tätä asiaa, ja selviääkin, että tämä Billy Patin hahmo on niin esiintynyt erilaisille ö, taiteilijoille kautta historian, ja se hahmo on niin Yksi varhaisimpia ihmiskunnan tuntemia <laughs> niin kuin, symboleita tavallaan. Ja sitten se konkretisoituu sillä tavalla, että tämä Batin hahmo oikeasti niin kuin puhuu näille sarjakuvapiirtille ja kuiskuttelee niille profetioita, jotka ne sitten kert niin kuin kertoo näissä sarjakuvamuodoissaan. Ilman, että jengi on tavallaan ollut hirveän kärryillä siitä, että hetki, niin mitä nämä kertoo, käy, tulee käymään toteen joskus. Ja se on kerttu semmoisessa tavallaan niin sarjakuvamuotoon abstraktoiduissa muodoissa ne profetiat, että sitä ei niin kuin välttämättä tajuakaan ennalta ennen kuin se tapahtuu. Että hetkinen, nämä liittyikin toisiinsa ja täällä sarjakuvassa on tämä, mitä tapahtuu tulevaisuudessa. Että tämä on niin kuin se pohja idea, ja tässä niin kuin, käydään sitten historian varrelta varmaan niin kuin, kuudessa, seitsemässä vähintään eri aikalinjassa tavallaan läpi sitä, että miten tämä Billy, Batin, Billy Bat on vaikuttanut ihmiskunnan kehitykseen tässä niin kuin, ja näiden eri salaliittojen tapahtumiseen tässä Joo, että myös Billillä on, koska sillä on noita tavallaan, että se pystyy näkemään sitä tulevaisuutta ja kertomaan siitä, niin totta kai sitten löytyy kaikenlaisia tahoja, jotka näkee tälle kaikkea hyvin epämiellyttäviä käyttötarkoituksia, joten sitten sitä on oikeastaan halkihistoria jahdannut kaikenlaisia tyyppejä, jotka on valmiita tappamaan ihan kaikki, jotka sattuu yhtään tielle, jotta ne sais kätensä siihen ja pystyy sitten muuttelemaan historiaa mieleisensä suuntaan. Joo, ja tämä tavallaan, sehän on temaattisesti aika epämääräinen, koska samaan aikaan se tuntui mulle semmoiselta sarjakuvapiirtämisen juhlistamiselta, koska siinä oli iso osa hahmoista on sarjakuvapiirteitä tai muita taiteilijoita, ja siinä tosi paljon käsitellään sitä, että minkälainen on niin kukaan oikea ihminen piirtämään tämän, ja miten tää niin kun, ihmiset selvästi heti huomaa, jos on feikki, että se ei ole enää niin hyvää, ja Silleen, että siinä oli mun mielestä ehkä Urasava sitten jotain, jotain patoumiaan siinä purki tästä sarjakuvapiirtämisasiasta, se... Tämä on jännä pointti, jonka se tuli joten en ja Sillä tavalla se on tietysti osaltaan jännää, että tämähän ei ole kuitenkaan sillä tavalla kovin japanilainen ilmiö. Että siellähän nimenomaan ne vaan samat tyypit vaan piirtää samoja juttuja ja sitten tehdään uusi uusia. Että siellä ei kuitenkaan ihan kauheasti ole tällaisia samanlaisia juttuja kuin jossain Marvelilla. Että yhtiöllä on niinku trademarkit, ja sitten niitä piirtejä ja käsikirjoittajia voi olla vaikka miten monta tekemässä siitä samasta hahmosta juttua. No totta kai tämä sijoittuu kuitenkin enimmäkseen länteen, että se käy järkeen, mutta silti se on jännittävää että japanilainen piirtäjä tavallaan ottaa näin ää, tavallaan nimenomaan aihepiirikseen. Ja jota se itse tavallaan edusta. se on ollut sille niin jollain tavalla mielenkiintoinen asia ilmeisesti kuitenkin. En tiedä, japanis, Japanissa, aino, Golgo 13 on ainoa, missä tulee mieleen, että se on niin kuin, edelleen julkaistaan sen mangakan nimellä, mutta kaikki tavallaan tietää ja hyväksyy sen, että se ei enää oikeasti itse sitä tee. Mä en tiedä, kuinka yleistietoa se on noin niin muuten, mutta näin mä ymmärtän, että Golgon kanssa se on, mutta, yes. mutta tota, noin niin muuten sehän on tosi nimenomaan niin kuin, ja ehkä niin kuin liittyy noihin Disney-juttuihin vielä vahvemmin Mikki Hiiren ja Akuanka ja näiden hahmoihin, että et siellähän nyt sitten varsinkin Mikki Hiirtä nyt on piirretty ympäri maailman kaikkialla, että silleenhän se on ihan, ihan relevantti. Mutta just se, että hyvä pointti kyllä, mitä sanoit siitä, että se Billy olemus hahmona joka näkee tulevaisuuteen, joka ilmestyy näille hahmoille ja tälleen, niin sehän jää tosi epämääräiseksi loppua kohdenkin sille, että se ei ole mitenkään niin semmoinen asia, mikä nyt missään kohtaa loksahtaa että okei, nyt mä ymmärrän, mistä tässä on kyse, se ei niinku ehkä, myöskään sitä ei välttämättä ehkä pidä ajatella. semmoisena, ei se ollut, ei se sarjan idea mun mielestä missään vaiheessa ollut se, että, että mistä tässä bilipätissä hahmona on kyse, vaan nimenomaan se, että miten nämä kaikki asiat liittyy toisiinsa, että se oli ehkä niinku se, mitä se halusi kertoa, ja sit se loi tähän Joo. tavallaan yliluonnollisen kulman, että millä ne voisi liittyä toisiinsa. Joo, ehkä jo määrin. Sanotaan, että siitäkin tuli mun mielestä ehkä vähän liikaa niin eri aikalinjan eri tapahtumia, että osa tuntuu vähän hivistelyltä, esimerkiksi se pätkä, jossa Jeesus oli mukana ja sitten siihen ei koskaan palat <hysy> Jeesus ja Juudas. Juudas petti Jeesuksen ja myi sen roomalaisille, koska Billy Bat vähän kertoo, että tämä on muuten sun kohtalo tehdä. Tavallaan sellainen tosi tuntuu vähän hifistelyltä muutenkin sellaisessa hankalassa tarinankerronnossa, jossa hypittiin niin paljon, että ei ollut ihan selvillä, että kuka täällä on edes olennainen hahmo ja kuka ei ole. Hmm. No esimerkiksi. Hitlerikin kävi vaan pyörähtämässä ja se oli se Hitlerin viimeinen maalaus, joka liittyi sitten, koska siinähän näkyy tämä sarjan loppukohtaus. Mutta... Joo. Niin, tosiaan ehkä tässä vaiheessa. Jos mä tässä vaiheessa tehdään selväksi, mikä meidän en kanta spoilereihin tässä on. Ai niin, kun no niin tässä... piti päättää ennalta jotain. Tuota noin, niin mä luulen, että annetaan mennä vaan, koska ideana oli se, että ihmiset lukisivat ennalta. Selvä. Eli jos ei ole lukenut jo pelkää broilereita, niin tää on hyvä väli kyllä lopettaa. Tai ehkä olisi ollut hyvä väliä lopettaa ennen kuin lainkaan puhua, <laughs> mutta nyt ei olla vielä ylitetty mitään pisteitä, mitä ei kannattaisi ylittää. Mm. Eli ei sulla vastaan sanomista. Ei ole on no helppoa ihan mainiosti. Se oli liian vaikea siinä alun perin, mä en lukiksi sitä oikeasti kukaan, mutta, mutta siltä pohjalta mä ehkä haluan puhua, ettei tarvitse miettiä, että mikä nyt on broileria, ja mikä ei. Se on minullekin helpompaa, ettei tarvitse miettiä näitä ihan liikaa. Joo, niin tota niin. niin. Mutta esimerkiksi Toibillin, tai tavallaan siellä oli joitain Lankoja jotka sit, niitä vähän niin kuin pidettiin esillä mutta niihin ei oikeastaan koskaan niinku palattu mitenkään. Et esimerkiksi just kun, nyt kun päästään suoraan spoilerville, niin niitä lepakoita oli useampi. Hmm. Ja sitten siellä oli paljon sitä kysymystä, joita niinku kaikki epämääräiset aseistautuneet miehet ja kuolevat tyypit oli, että musta vai valkoinen, musta vai <laughs> valkoinen. Sitten ne näyttää täsmälleen samalta, mä en edes tiedä oliko niiden puheessa hirveästi ero. Enpä en koskaan tajunnut sitä musta ja valkoinen. Vaan... Se tuntuu olevan jotenkin, sitä pedattiin olennaisena juttuna, mutta sitten mä en ainakaan, mulle ei ainakaan auennut, että oliko sillä loppujen lopuksi sitten mitään väliä, kun sitten oli vielä se kolmas lepakko, joka oli ehkä sitten se vielä olennaisempi. Ja tämä oli ehkä sellainen yleisempikin ongelma vähän tuolla tuota, nimenomaan viljössä, että pikkusen liikaa juonelankoja olisit ehkä kuitenkin, koska kaikille niistä ei hirveästi tehty mitään. Joo, se oli siinä mielessä mun mielestä tosi myös mestarillisesti kerrottu, että, tai tavallaan näkyy se urasavan kokemus ihan tarinankertojan, että se mun mielestä joka kerta, kun tavallaan oltiin eri aikalinjassa, niin siellä aina se chapterit loppui jotenkin sille, että siinä tapahtui jotain tosi konkreettista, tosi semmoista niin kuin toki, tämä on nyt se, minkä takia tämä kerrottiin, ja sitten kun siirrettiin seuraavaan niin se tavallaan hän voi siinä kohtaa voi pyyhkiä mielessä, että mikä se oli se aikalinja, missä oltiin viimeksi, mutta sitten kun siihen aikalinjaan palataan, niin oli, mulle ainakin oli tosi helppo pysyä kärryllä, että mitä siellä oli tapahtunut viimeksi, koska se oli joka kerta, se aikalinja oli loppu, niin johonkin tosi isoon semmoiseen mieleen niin kuin, hienoon hetkeen siellä, niin no. ei, koskaan ei jäänyt semmoinen, että mitäs, mitäs näille kuulukaan? kuka tässä oli tämä Tämä on totta, joo. Tämä on niin kuin, taas meriitiksettä, koska se ei ole kauhean helppo jongleirata montaa tarinalinjaa yhtä aikaa. Joo, ja tosi mielenkiintoisilla tavoilla ne tarinalinjat alkoi yhdistymään sitten jossain kohtaa. Siinä on vähän semmoista niin illuusio mestarin meininkiä ehkä semmoisessa, että, että esitetään. Niin se on <laughs> mulla oli sieltä jostain ihan alusta se hauska muistiinpano siitä, että, että tosi kiva, kun oli tämmöinen yksittäinen chapteri tästä... Tota, amerikkalaisesta segregaatiosta ja siitä, miten mustien ja valkoisien avioliittoja ei hyväksytä ja tämmöisestä, että tässä oli tämä taksikuski ja sitten se autto tätä pariskuntaa, jossa oli valkoinen mies ja musta nainen. Sitten mä olin silloin, kirjoitin että hauska, että oli tämmöinen juttu, mikä ei liittynyt lopulta mihinkään. Ja... Niin, eli siis niin. pariskunta tavallaan olisi eronnut muuten, mutta sitten sama taksikuski sattui poimimaan molemmat omilla tahoilla ja tajuset. että ei hitto, nämä muuten on ne samat, ja ne oikeasti haluaisi mennä naimisiin, että ympäristön paineet vaan tuli tielle, sitten se vei ne toistensa luohirvellä raivulla, ja no, sitten se oli kiva sellainen tarina siihen asti, että paljastui, että tuota, eh, taksikuski oli klaanista, joka oli sitten tärkeä koko tarinalle, ja sen tytär oli vielä tärkeämpi, ja sitten toi pariskunta, niin niiden pojast tuli seuraava päähenkilö, kaikki alko liittyy sitten kuitenkin kaikkeen loppujen lopuksi. Joo, ja tällaisesta mä aina tykkään, ja nimenomaan vahvimmillaan se mun mielestä oli varmaan just siihen aikaan. Siellä suht al Ei ihan alkupuolella, kun hypittiin sinne just Jeesuks jaksaa viereihin ja niin joihin, mutta just siinä välissä, kun tuli ensimmäinen time skippi ja oli ne JFK-assassinaatiot, ja siellä Amerikassa oli noit juttuja, se oli mun mielestä ehkä vahvimmillaan silloin, Pysyttiin suht selkeästi, tarina ei ihan liikaa, sopivasti, ja nimenomaan alkoi näkyä, että nämä kaikki irralliseltä tuntuneet jutut nivoutuu yhteen jollain tasolla. Että se ei ollut ehtinyt vähän karkailla ihan liian moneen suuntaan siinä välissä. Joo, että jossain kohtaan se oli sitten semmoista, että se vähän tuntui jopa väkinäiseltä, että miten kaiken nyt on pakko liittyä toisiinsa. Että niin kuin siinä oli tämä lopussa tämä lopun pahis, mikä on Timi, Hahmo, että se oli sitten sen, sen tota feikki, tai sen ei feikki Walt Disney, vaan sen oikean Walt Disney, oli väärä nimi kuitenkin, niin tota sen ilmeisesti poika loppujen lopuksi sitten. Oli joo, että se näytettiin mun mielestäni niin oli se yksi tapa meneen hänen rakastajattareensa kanssa ja joo. siinä katseli poikaa silmiä ja tota, mä oon aika varma, että kyse oli samasta henkilöstö. Joo. Timi oli kyllä hauska, mun se oli niin, jotenkin peak performance se urasavaa tehdä pahis, jonka, jonka tuota, työskentelyn metodina on se, että se julkaisee sarjakuvia vain digitaalisena, koska urasavahan on tunnettu siitä että se ei hyväksy tätä hommaa, että pitää olla paperilla kaikki. Se sitten... oli jotenkin jo vähän sellainen tuota, <tos> mielenkiintoinen hetki, kun toi, tuota, ja sitten niin kun se, se nimenomaan antaa oikeudet paperimangaan pois, että eipä kukaan tätä ostaa eikä ketään kiinnosta. Ja hyvikset voivat taistella takaisin sillä, että niillä oli ihan lailliset oikeudet julkaista Joo, se oli vähän ehkä kiusallinen jopa silleen. Tyypit siellä lähes tuhoutuneessa maailmassa hankkii papereja, joka on niin kallista ja vaikea saada, mutta koska se nyt on ainoa tapa, millä voi tehdä, niin... Joo, että Timi sitten, joka teki digitaalisena, niin paljastui, että se onkin väärännös ja Billy Bat ei edes puhu hänelle, että... Joo, Et, ota... Toi oli kans, loppua kohden se oli vähän sellainen, ehkä se sarja ei mun mielestä sitten lopult pelannut siihen, mikä mun mielestä oli ollut sen parhaita vahvuuksia, eli ne kaikki saa liittojutut sillä, että sitten kun feikki Walt Disney vähän kuoli ja sitten ne muutkin pahat miehet oli kupsastanut siinä vuosien varrella yksi toisensa perään, oikeastaan ainoa minkäänlainen sellainen antagonistinen voima, joka oli jäljellä, oli sit tiimi Timi oikeastaan, että tota, hmm. mikään ei tavallaan enää sillä tavalla uhannut päähenkilöitä tai edes sitä koko viiliä sillä tavalla että tiimi ei edes tiennyt koko jutusta eli tavallaan niin kuin se loppuosio oli vähän sellaista että siinä ei enää taisteltu hirveästi mitään vastaan mitä ei, sitä ei välttämättä tarvi olla mutta mun mielestä se oli kuitenkin niin, tämän sarjan parhaita anteet yritetään selvittää kuka ihme täällä on takana ja miten tästä selvitään, mutta sitten se muuttukin vähän just sellaiseksi ihmiskunnan koko kohtaloksi, jossa millään ei ole enää ihan hirveästi vaikutusta mihinkään, paitsi profetiallisilla sarjakuvilla, jotka mä en ole edes varma, mä en oikein ymmärtänyt koskaan ehkä miten se sitten lopulta toimii, että kun välillä tuntuu, että kun sarjakuva piirtää sitä sarjakuvaa, niin sitten se oikeasti muuttaa niitä tulevaisuuden tapahtumia, tai että se ainakin täytyy tehdä, että se tapahtuu, eikä se olekaan vaan sitä, että ne niin kuin tietää, mitä tulee tapahtumaan ja piirtää sen. Joo, se oli, siinä oli se, nimenomaan se, että jossain kohtaa, kun oli niitä piirtejä, jotka ei enää pystynyt piirtämään, niin sitä kovasti painostettiin, että sun täytyy piirtää se, että sä korjaat sen pahan tulevaisuuden, mikä on tulossa, joka on jo, ilmeisesti se oli jo profetioitu, se kuva, missä on se pikkupoika ja sitten siinä on ne ruumiit, niin se oli se kamala loppu ja maailma on tulossa loppuun, mutta sitten piti ryhdistäytyä ja keksiä uusi. Ja miten siihen liittyi se, että se, se Assassini-jääbä kohtasi Billin siellä kuussa? <tos> <tos> <tos> Ilmeisesti se oli eri Billy sitten, joka oli siellä kuussa. Kaikkein hämmentävintä oli, kun oli se toinen Assassini-jääbä, jonka menneisyydessä sen vanhempien taustatarinaan palattiin ja Tämä jotenkin muutti menneisyyttä, mutta mä en yhtään tiedä, mikä siellä vaikutti mihinkin ja missä järjestyksessä. Ei se ihan kaikilla tavoilla ollut kauhean suorasti kerrottu toi, tai sille, että niin noudattiko se missä määrin omia sääntöjäänkään, jos niitä koskaan oli, niin se on aika... Aika erikoinen tapa tehdä tollasta sarjakuvaa mun mielestä. Mä en tiedä, mm. kun se on tietysti kahdeksan vuoden ajalla piirretty, että kuinka usein siinä on sitten vaihtunut se fokus ja vaihtunut se, että minkälaisen tarinan oikeastaan haluaa ja edes kertoa. Tässähän on se juttu, että tämä ei tainnut olla Urasavan yksinään tekemä. Jos käyt kattoon, niin... Se, se on ollut... oli se toinen jo joka on ollut niissä aikaisemminkin mukana kyllä. Okei, okay, se on ollut se. on nimenomaan, siitä oli muista joku kiista, että hän oli oikeasti koko ajan ollut mukana, mutta sitä ei missään kreditattu kuitenkaan, että kaikki vaan piti siellä oli heti alussa vaan toi. Eli tämä tota, Takashinagasaki. Joo, eli se on ollut. Niinku se oli sen editori. Kanssa Se joo. on se editori, joka no. sit myöhemmin päätettiin, että se on sen kanssa. Kirjoittaja, että jos täältä katsoo, niin kyllähän se on plutossa ollut jo. Oliko se niin, että se oli tässä aikaisemmin oikeasti ollut tosi isosti mukana, mutta sitä ei vaan kreditattu koskaan Okei. sitten. Tämä on mun muistikuva, mutta voi olla, että se on väärä. Selvä. No en sano mitään varmaksi suuntaan, enkä toiseen kuin ne varmaksi tiedä, mutta se tietysti, että jos se on kreditattu, niin se on myös mahdollista, että Nagasakilla on ollut isompi rooli, ja se on tietysti voinut johtaa siihen, että on voinut tulla kommunikaatiokatkoksia esimerkiksi tai erimielisyyksiä siitä, on mihin on vielä. Aivan, aivan totta puhut kyllä, että semmonen monen kokin soppa, niin kuin suomeksi voisi sanoa. Joo, mutta Toinen mielenkiintoinen teema, mitä siinä käsiteltiin jonkun verran, oli mun toi, joka taas oli tosi japanilainen ajatus, oli se nimenomaan se semmonen niin oppilaan ja opettajan, mitä olisi niin suhde, koska sitä oli tosi paljon. Että oli, että kaikki oli aina jonkun sisoa ja sitten piti tavallaan niin kuin, antaa se sun elämäntyö työ jatkettavaksille nuoremmalle ihmiselle. Se, oli niinku, se on mun mielestä tosi japanilaisen kuulostaa sitten japanilainen mm. näkemys siitä, miten tämmöinen niinku sarjakuvahahmon piirtäminen toimisi. Että... Aika lailla joo, ja se tietysti ihan, että kaikki noista piirteistä, sitten loppujen lopuksi kun ne tuli tarpeeksi vanhoiksi, niin alkoi melkein kaikki muistuttaa jollain tavalla toisia ja niitä edellisiä mestareita. Hmm. Kevinillekin tuli samanlainen riisuparta kuin tolle Zofulle ja. Se oli kyllä hauska. Mä mietin, että oliko se ihan tarkoituksellinen jekku, että kun se Zofu näytettiin siellä, siellä, siellä aavikko lasten kanssa, että, että oliko meidän tarkoitus ajatella, että se olisi se edellinen Shisho Zofu. Eikun, niin siis Kevin näytettiin siellä, mutta se Joo. näytti siltä sofulta, että oliko Jep. se niin kuin tarkoituskin hämätä meitä, että me ajatellaan. Ja sitten sit kun paljastuu että se olikin Kevin, niin se oli kyllä aika cool, että Kevin vaan. Kädet oli jo leikattu, mutta jatko Billin piirtämistä. Mä piirsikin sitä toista näytti paremmalta se salarimän juttu. Sekö näytti paremmalta? Siinä oli hyvä meno siinä, mikä näytettiin se yksi pätkä, missä, missä tuota, kun sillä oli se, toisella oli se? olisi juttu, että se vaan kumartelee, että domo domo. Ja sitten siinä oli se juttu, missä se joku mestari tai joku poistuu niin horisonttiin, että kuoleeko se vai oliko niin, että se lähtee menee Ja sitten se niin kuin, oli kyynel silmässä sillekin kumartelijalle, että doomo doomo. <laughs> Ilman mitään kontekstiä, se oli mun mielestä aika mestarillinen kohtaus. <laughs> Jos mä sanon vaan, että sä oot poika. <laughs> se vaikutti hyvältä sairaankulta. Kyllä me Billy Batti-dekkareitakin varmaan lukisin ihan mielelläni. Joo, niin kyllä että... ne ihan, niissä oli kiva film henkeä meininkiä ja menoa, että kyllä ne oli kaikin puoli huonompia, ne feikis. Joo, se oli kyllä hauska toi siitä Shishou-ajatuksesta vielä, että, että Kevin, hän hyväksyi sen Sofuun sitten vaikka ei se ollut missään sen opeissa ollut koskaan. Joo. <laughs> se oli vaan niin mielestään varastanut sen hahmon siltä Sofulta, niin Sofuusta tuli automaattisesti hänen mestarinsa, ja hän on se oppipoika, jonka tehtävänä on nyt jatkaa tätä mestarin työtä sitten. Joo, ja sitten no Tämä nyt sitten Keviniltä Kevinille ja... Joo, se oli niin siinä pikkusen puolen välin jälkeen tuli se uusi Kevin ja siinä lukikin isolla, että, että oikea päähenkilö on saapunut. Jep. Monimutkainen sarja, mutta Joo. aivan älyttömän vetävää luettavaahan toi on, niin vaikka me nyt ollaan oltu aika kriittisiä sitä tarinankuljetusta kohtaan niin makromittakaavassa, niin, niin yksittäisten kohtauksia ei sen niin puhtaasti lukurytmin tasolla sehän on niin ihan se niin mestarillisesti kasattu. Joo, siis ei, ei voi niin kuin mennä sillä tavalla vika aura Savon kanssa, että aina saa kyllä sellaista tiukkaa trilleriä, ja nimenomaan se, että asiat tapahtuu, siellä on koko ajan sellaisia mini-huippukohtia, niin jotain jännää odotettavissa, että aika harva chapter jäi sellaiseen kohtaan, että oli nyt voisi pitää tauon, nyt ei tapahdu mitään kauhean olennaista. Että niin kun, vaikka sitä oli vaikea nähdä liittyy, ne jutut aina toisiinsa miten, niin hmm. jokainen kuitenkin tarinalinja oli jossain tosi jänniskohdissa. Ja tota, no sen mä kyllä sanon, että kans vertauksena aiempiin teoksiin, että okei, ne ei ole aina tota sen... Ei se ole sellainen tekijä, jota mä lukisin nimenomaan sen hahmojen takia. Mutta ehkä mulle kuitenkin puuttu sieltä sellainen vähän vahvempi tai siis vähän vahvemmin niin kuin nimenomaan yksilöidyt hahmot sillä tavalla, että on vaikka tohtoritema, josta saadaan heti tietää, että se on tosi hyvä. Jäbä. Se haluaa pelastaa kaikki riippumatta sosiaalisesta satuksesta tai niin kuin rahasta, sillä se alkaa ja sitten se joutuu elämään sen kanssa. 20 Century Boysi on Kenji, joka on sitten niin kuin sellainen tota, pikkusen pölijätyyppi, joka ei ole ehkä ihan kasvanut sillä tavalla aikuiseksi, mitä yleensä Japanissa odotetaan. Se haluaisi soitella kitaraa, niin jää vahvempi kuva kun taas täällä Billissä. Tota, Suurin osa hahmoista oli mun mielestä ehkä vähän sellaisia, että ne on, tapahtuvat jutut oli niin sidoksissa siihen joko tarinaan tai johonkin yksittäiseen juttuun, mitä niille oli tapahtunut. Et esimerkiksi Kevinistä, se oli kiva se, kun se sanoi, että mun isä vai isoisä oli sellainen, että älä varasta kamaa, sen takia se menee sen Billin perään. Se menee sinne Japani. Se oli sellainen, mutta muuten se nimenomaan vähän niin kuin kaikki mitä se teki siinä tarinassa oli, että bili sarjakuvia, piiritään vähän sarjakuvia, että se niin siis on semmoista tosi ajautuvaa niiden kaikkien rooli siinä, että ne on niinku seuraa ikään kuin joko Billin käskyjä tai Billin perässä silleen tosi ehkä vähän tylsällä tavalla, että siitä puuttuu semmoinen henkilökohtainen, just mikä siinä on siinä alussa, just kun sä lähtee tutkimaan sitä, että joo, mistä hän on nyt varastanut tämän hahmon, niin siinä on selvä, tavallaan hänen oma motivaationsa, joka lähtee hänen arvoistaan, mutta sitten sen jälkeen se on enemmän semmoista, että jos joku nyt sanoo, että sä oot aina, joka voi pelastaa maailman, niin ei se vaadi sitä, että sä oot mitenkään erityinen tyyppi, että sä oot silleen, no fuck, kai se pitää. Joo, että nimenomaan hahmojen, toi, tota... no just se ihan niiden privaattielämä, niin siitä on niin paljon vähemmän, että ehkä pahin esimerkki on se, kun Kevin, nuorempi Kevin, niin sille on ole näytetty olevan hirveästi mitään muita ihmissuhteita kuin ne tota, muusikkopummit, joilla on viikset. <tuh> sun suosikkipojat, vai? Sun suosikkipojat, voi kyllä olla myös. Eikö ne ollut kultaa sun mielestä? Oli ne vähän. <tuh> <tuh> niin, tota. Mutta tavallaan, et, ja muuten siitä on näytetty, että se karkailee luokasta ja haluaa piirrellä. Ja se, sekin on niin paljon nuoremman Kevinin luonteessa. Ja sitten jossain... Niin kun... <tuh> olisiko joku 20 chapteria ennen loppua kerrotaan. Täällä oli muuten tämä tuota, tyttö, jonka kanssa oli tekemisissä. Sitten joku kaksi chapteria sen jälkeen sanotaan, että me muuten datattiin joskus. Ja sitten ihan lopussa näkyy, että hei, ne on muuten naimisissa. Et se tuntui niin sellaiselta, että jos tää olisi tullut niin joskus 100 chapteri aiemmin, kun nähtiin sitä nuorta keviä, niin tämä olisi voinut olla niin hyvää kamaa. Mutta nyt se tuntui lailla sellaiselta vaan, että ne no lisätty nyt vaan, kun pystyttiin. Et Nimenomaan just tollainenkin tekijä, että ei, ei nähdä niitä ihmissuhteita, jotka ei liity siihen keskinäiseen mysteeriin, koska mun mielestä nimenomaan vaikka Monsterissa Tenman esimerkiksi just se sen huonosti suhde Evan kanssa oli kauhean mielenkiintoista nähtävä Humanisoi sitä ja toisaalta antoi just sellaista ihan erilaista sisältöä siihen sarjaan sen Johannin jahtaamisen lisäksi. Ja 20th Century Boys, jossa oli vaikka minkään vähän verran niitä ystävyysjuttuja. Hmm. Myös niinku niitä kiinnostavia naisia ja kaikkea muutakin. Niin, että siitä jää vähän semmoinen kuva, että onko tämä niinku oikeasti kirjoitettu virtana sitä mukaan. Ja eihän tämmöistä sarjaa niinku voi tehdä silleen. Se, tai ainakaan se ei ole kauhean hyvä tapa tehdä. No se. jos yhtäkkiä on silleen, oh fuck, mitä jos tällä olisi ollut suhde kanssa, tai ei ole pohjustettu aikaisemmin tai tämmöisiä. Niin ei se se ehkä ihan niinkään, niinkään toimi. Joo, että... Kylläpäs me oltiinkin kriittisiä, jotenkin jäi, oli kyllä aika Joo. hyvät fiilikset siitä sarjasta lukiessa. Joska. Joo, no ehkä se on enemmän minä, joka siitä on valittanut, että tota, mm. Ja tosiaan mä en pidä billia huonona sarjakuvana, mutta nimenomaan se, että siltä puuttuu mun mielestä ehkä niin... Niitä jotain puolia, mistä mä oon eniten tykännyt Urasavan teoksissa, että hahmot ei ollut niin sellaisia, että niitä kiinnostaa seurata ihan niiden ittensä takia, vaan se keskinäinen mysteeri oli juttu, jossa se keskinäinen mysteeri meni ehkä just sellaiselle akseleille, mitkä mun mielestä just tuo yliluonnollinen juttu on sellainen, että se on vähän vaarallinen työkalu välillä, että tavallaan ehkä urasava mun mielestä parempi, kun se pysyy vähän maanläheisemmissä sfääreissä. Joo, mä en nyt tiedä, mitä se on viime aikana tehnyt vissiin jonkun huonon, mutta... Mutta tota noin niin... Ei se pilalle ole varmasti mangakana mennyt, että tota tosiaan... Niin niin. Ja se on mun mielestä edelleen, jos nyt ei mietitä sitä tommosia niin isossa mittakaavassa niin ihan puhtaasti jokainen chapter on aika mestarillisesti kasattu Kyllä kuitenkin, että Olet se on... aivan niin kuin, oikeassa. Ja piirt, piirtämisessä se on aina ollut hyvä. Tässäkin, vaikka hahmot näyttää realistisilta, niin ei mulla ollut koskaan vaikeuksia tunnistaa ketään toisista, vaikka ne olisi jotain lihavia bisnesmihiä, niin siinä on se no siinä on Smith ja sitten siinä on se Finn ja tämmöisiä jotain hahmoja, jotka esiintyvät harvoja ja näyttävät vain äskeiltä kurilta, äijilta. En olisi nyt tietysti myöhemmin saa sen, sen silmänlapun, mistä on helppo tunnistaa kenet joo. vaan. Mutta Mut joo, ne, ne oli tosiaan helppoa tunnistaa toisistaan. Ja, ja semmoisia vaikuttavia hetkiä, kun yhtäkkiä mennään kylään ja siellä on niin kuin maa täynnä reikiä tai, tai se, että näytetään kuuta ja sit siinä onkin yhtäkkiä se pili hahmo näin. Niin se on niin semmoisia tosi hienoja kohtauksien tasolla semmosia... Joo. Hetkiä. Siellä on paljon ihan sellaiset, että voisi napata yksittäisen sivuja kehystä ja pistää seinälle ja tavallaan ymmärtämättä edes kontekstiin, niin se olisi silti ihan käsittämättömän siisti. Hmm. Vähän jäi harmi, koska musta tuntuu, että siinä lopussa, missä oli, siis ihan, ihan ihan lopussa, missä oltiin, oli kaksi sotilasta, jotka molemmat seisoi maa-miinan päällä. Sitten siinä lukivat villipättiä ja löysivät toisensa ja sit siinä oli se pikkupoike. Musta tuntui, että siinä oli joku tosi hieno juttu ajatustaustalla, mutta se ei oikein välittynyt mulle se ajatus loppujen lopuksi. Joo, että se pääpointtihan taisi olla, että niin kun se poika oli jotenkin tärkeä ja hän halusi ehkä sitten jollain tavalla pelastaa maailman ja olisi tekemässä sen vitsiin sarjakuvilla, mutta just se, että kun sitä ei se ei koskaan mulle selvinnyt mitä sellaista sellaista hyötyä siitä sarjakuvan piirtämisestä on, miten se auttaa tämän ison kuljetuksen kanssa. Että se tietysti, että se tuottaa ihmisille iloa, inspiroi niin tekee juttuja, mutta se justiinsa, että se, että se poika pelastettiin ja nyt se voi piirtää biliin, niin tavallaan mitä se tulee ihan oikeasti tekemään? Se olikin vaan semmoinen oodi sarjakuvan piirtämiselle loppujen lopuksi, ja mieluiten tietysti vielä paperille piirtämiselle. Mahdollista. En, en, en pidä mahdottoman niin tai mitään. Että... Mä haluaisin tehdä tästä semmoisen uuden luennan silleen, että mä kuvittelen, että Billy ei ole, että se on vaan semmoinen niin kuin, ei mikään konkreettinen hahmo, joka puhuu ja joka vaikuttaa asioihin, vaan se on enemmän semmoinen niin inspiraatio näille ihmisille. Ja sitten tota, että aukeiskus jotenkin eri tavalla, jos, jos siitä tavallaan poistaa sen yliluonnollisuuden. Jos sitä aappelisikin silleen, mitä se onkin ollut se idea koko ajan? muun tuli nyt vasta ajatus mieleen. Toi voisi olla mielenkiintoinen, että tämä on... Otan mu... tulkitsen monesti aika sillä tavalla kirjaimellisesti kuitenkin, että mä en myönnä, mä en itse asiassa edes tajunnut tota koko Walt Disney- ja Mikki Hiiri-yhteyttä ihan oikeasti. Mä vaan Aha. otin sen kirjaimellisesti siinä, mitä näin. Ei tullut mieleen verrata oikeeseen maailmaan ja sen paralleeleihin. että esimerkiksi voi olla, että siitä saisikin luennolla enemmän. Tosin se teki siitä vähän outoa silti, että ne kaikki epämääräiset kasvottomat miehet on tulossa murhaamaan väkeä inspiraation perässä. Ei, mun mielestä se kuulostaa ihan perus toimintatavoilta, että joku kehtaa piirtää mikkihirtä jossain ilman niiden lupaa. Ei, ei, ei, ei sitä kuin se, että... Tuota, että Yritetään saada niitä kirjoituskääröjä vaikka mitä ja Niin, hmm. <laughs> Juu, si siitä sitä niin kuin minä en ihmettele yhtään. Mm -hmm. Se kääröhomma käärö oli kyllä kans joo, sielläkin oli bili, ja sit siellä oli... Mitäs siellä, siellä oli, ne koordinaatit sinne luolaan, missä oli se OG-bili. Joo. What the fuck? <laughs> joo. I don't fucking know. Joo, sekin kyllä, että miten nuo piirretyt jutut, tai että mikä siitä yhdessä, esimerkiksi sekin tärkeimmän. Jos hmm -hmm. me oletetaan, että toinen Bili oli Luolassa ja toinen Bili oli Kuussa. <laughs> ja sitten se, joka oli Luolassa, taisi olla sekä ne, ne kaksi molemmat. Joo, tota ei ehkä lähetä tulkitseen tätä sen kummemmin, koska meillä ei ole mitään kääryy. Olisiko siinä meidän tunnelmat bili se voisi olla, että tosiaan... Kyllä mä sitä edelleen suosittelen sarjana, mutta jos ei ole vielä lukenut monstria 20th Plutoa ja javaraa, niin ehkä niitä jälkeen sitten. Ja, ja sitten on niissä kaikki hassui Pineapple Army ja NASA. Ja... Ja... Monster vähän sellainen autolintu, että niin periaatteessa se menee sinne urasava puolelle niin sanotusti, mutta sit siitä ei yleensä puhu kuitenkaan kukaan. Ei kai se ole iso mittakaava juttu ollenkaan, eikö se ole enemmän semmoisia episodisia? En itse asiassa tiedä, koska mä en ole no. sitä niin läpikäynyt missään muodossa. Joo, mulla oli semmoinen muistikua, että se olisi enemmän semmoisia yksittäisiä mysteeritarinoita. Ja sitten, tota... Saatat hyvin olla oikeassa. Koska sehän näissä urasava on siistii, miten kaikki linkittyy jutut toisinsa, miten se mittakaava on semmoinen... Niin kuin... Ja tässä se nyt toimi sitten vähän vaihtelevasti sen takia, että ehkä se oli vähän hassusti selitetty, tai sitten se oli hassu idea alun perinkin. Mm, joo, että tota... Toisiko se siinä? Eiköhän se aika lailla siinä. Ladies and gentlemen, palaamme taas viikon päästä, ja silloin puhutaan värillisemmistä asioista. Joo, eli kesäkauden piirretty tosiaan. Niiden aloittaminen on meillä molemmilla hyvällä mallilla, niin ja jo, jopa niin kuin se, että mitä sarjoja valitaan, niin... Siitäkin on vähän paremmin tietoa kuin joilla kausilla on ollut, että pian kuullettamissa taas uudestaan. See you, hyvästi. Näkemisiin.